Sziasztok, ez itt a Quick Play 123. adása, és 1-2-3. Én Neurotik vagyok, és itt van még... Mike, sziasztok. És, és Mike rádzelni akar. És már Fogunk Fogunk, Igen, fogunk majd. mindjárt. Még, de még elmondok egy nagyon rövid hírt először. Hogy a következő kóra a Modern Warfare 4 lesz. Valószínűleg. Pá-pá-pá. Oké, okay, most, hogy ezt átbeszéltük, de tényleg. <laughs> hát mindent elmondtunk róla, amit lehet... Azt hiszem, mehetünk is tovább. Hát nagyjából, mert amúgy csak egy kicsi, Kicsit át, és... azért, hogy ezeket a kodokat. Nekem az előző azt tetszett, vagyis ami most jelenleg a legújabb, ez a Black Ops 4, amit vonalkóddal jelöltek, mert négy vonal. nem a romai négyes, meg nem is arab négyes, meg semmilyen négyes. Azt szerintem tök jó lett. Én mondjuk abban reménykedtem, hogy ezt egy kicsit hosszabb távon fogják így támogatni. Tehát nem az, hogy season pass és viszlát, Más Mivel csak multi van szóval. benne, ezért egy kicsit más a monetizációja, mint a többi címnek. Jó, mondjuk azért ilyen passzokkal teletették, amit mostanában ilyen nagyon divatosak. Hát az lehet benne farmolni a skineket, hogy az meddig marad így benne, az jó kérdés. Szerintem az mondjuk annyira nem egy nagyon nehéz. Egy pár grafikust ráültetnek egy pár napra, és akkor rajzol egy-két skint, vagy modelleket csinálnak hozzá, és akkor begyömszelik a játékba. Ez De ez más. azért jó, mert, mert tényleg, ahogy mondtad, hogy, hogy egy-két óra munkával meg van oldva két hónapnyi tartalom. Ja, lehet farmolni. Ja, meg most nem olyan rég került bele új pálya, méghozzá a Battle -hoz. Igen, látom, Van az is. a nagy pálya, és most egy ilyen kis pálya, ez a Börtön-Szigetes, úgyhogy hívják azt. Alcatraz. Alcatraz, igen, az, az került bele és itt egy kicsit, kicsit teljesen más aminanik, tehát ha lelőnek, akkor még utána újra droppolódsz, még élnek a csapattársaid. Tehát ez is ilyen, kicsit ilyen fura, ez sehol nem láttuk még, nem azt mondom, <gül> hogy, hogy zseniálisan működik, de végül is, el lehet vele hiéreskedni. Úgyhogy, az van, hogy, ja, mondom, hogy, az, hogy ha, ha lelőnek, akkor utána egy, ahonnan indultok, az is egy ilyen portál az égből, onnan kipottyaz. És hogyha előnek, de még a csapattársaid közül valaki él, akkor utána még tudsz pónolni, de itt is megvan a hogy állaz, vagy hányszor lehet. És akkor még lövöldözhetitek egymást. De ugyanis szűkül a pálya, ugyanúgy random fegyvereket szedtek össze, csak nyilván sokkal kisebb az egész. Hát ja, persze, persze. És ugyanannyian is vannak? Vagy de, kevesebb? Kevesebben, szóval. most. Ne, sokkal kevesebben, igen, igen. nem mondanál meg, hogy mennyien, de sokkal kevesebben. Érdekes. Kipróbáltuk, el voltunk vele, aztán nem mentünk vissza. <gül> Amúgy most, most már... ott, Mindig az Apex az, ami nekem a legjobban bejön ebből. Ja, hát az igen, igen, az eléggé jó, ki van kiforrott. Amúgy tök érdekes, hogy most már értem, hogy miért nyilatkozta azt az Activision, hogy valószínűleg lesz a következő Core Duty-ban, mert, mert azt nem tették, nem merték volna meglépni, hogy a Modern Warfare-ben nem tesznek singult. Főleg úgy, hogy tehát Oké, okay, a Black Opsok -ok is sikeresek voltak, és én már engem már az is meglepett, hogy ott nem volt szingül, mert ott is mindenki mondta, hogy a sztoria az kurva jó tényleg nagyon megéri az egyet a kettőt a hármat. de modern Warfare, meg tényleg. Én ezt a részt nem értem, hogy miért számozott Black Opsnak nevezték. Tehát, az igazából a kampány miatt van értelme a számazásnak. Úgyhogy nincs benne kampány, azt mondta, hogy Black Ops 4, és így. miért? Igen. Tehát, semmi értelme nem volt. Rányolhattak volna egy, mit tudom én. valami teljesen új címet. Call of Duty Infinity. Wolf-ell nélkül. nélkül. Már majdnem volt olyan is. Ne, vagy nem tudom, én. Call of Duty Zero Hour. Hour. Nem az hír hangzik. <gül> <gül> <gül> Próbálok valami nagyon hangzatos. Az, hogy az összes hangzatos már előtték. Igen, igen. Jó, kíváncsi vagyok erre a modern warfare hogy ebből mit fognak kihozni, meg hogy visszatér a BR, vagy inkább. Ezt akarják még, tehát a belekopszot támogatják majd úgy is, hogy a másik mellett esetleg egy másik fejlesztőgárda, vagy akármilyen kit, ugye még mivel. Én már akar, annak örülök, hogy a múltal ezt a ugye ez modern warfare lesz, tehát itt modern csúzlikkal lehet majd lövöldözni megint. De hát modern warfare az, az mindig a jelenkor volt általában. Tehát a nem, nem ez a nagyon jövő. jövő. Úgyhogy ez még nekem is, is tetszik. Viszony, viszonylag közeli jövő. Hát Igen. itt azért lesz, benne lehet modern csúzni, majd nem tudom, megnézzük. Hát emlégy meg a meg Vagy, Vagy most az lesz, hogy akkor ezt a. Ezt a részét akkor, hogy is tönkrevágják, hogy a Black Ops-ot jereltek azzal, hogy akkor Black Ops négy micskampány. kampány. olyan, hogy Modern Warfare 4, egy sandbox es lenne, nem lenne multi, és 40 óra lenne a single. Ö, nem. De csapzom. Sokatnak tetszen én, én, én Nekem tetszene. Tehát, hogy ami most nem olyan, mint a futószalakod, én nekem már az tetszik. Igen, mondjuk valami újdonságot azért csak kéne belegyöm Igen, mert, mert most az lesz az újdonság, hogy kiveszik az előző részből az újdonságokat. Tehát, hogy az nekem fura hogy lesz. Belerakják, hogy belerakják a kampányt. És most úgy adják ez jó, el. De ez nem, nem, nem, nem, nem újdonság. Ez a legjobb, hallod? Csinálsz egy részt egy játékból, amiben kiveszel minden, és a következő részt már tudod úgy reklámozni, hogy hát ebben benne van emberek. Jó, az a baj, hogy kinézem az activision mert, mert a, a Boots on the Ground-ot is úgy nyomták, hogy előtte két részen keresztül futkoztál a falon, és utána meg úgy jelentették be, hogy újra nem tudsz futkozni a falon. Jó, és, és mennyire ősz neki, hogy, hogy kivesznek be a dolgokat. Rajtam kívül szerintem senki nem örült neki. Miha hogy a Boots on the Ground lesz? Az annak hát Én annak örültem. Sokan örültek neki. Igen. Még, még én is mondhatjuk, bár... Tehát én mondjuk az előző kodban még a falonfutást el tudtam viselni. Az az előttiben volt, Advanced Warfare azt hiszem az volt az, ahol úgy rököttél össze, Igen, az a mások. én is úgy vele, hogy a falonfutás az még belefér, a Titanfall-ba sem zavar, meg ilyenek, meg még a dupla ugrás sem. De az, amikor jetpackkel, mi mész ide-oda, meg tudsz ide-oda lögdösni magadnak, és meg kell várni a feltöltődés, meg ilyenek, na az már kicsi sok. Ja, te kicsit talán túltoltak. bár az is elszórakoztam, de hogy hosszú távon. Inkább idegesítő volt észre, hogy mindenki. Igen, de milyen érdekes, hogy valamelyik játékban meg nem zavar. Tehát például ott van az a Space Marine varhammeres cucc, amit te is nagyon szeretsz, annak a multiában ugye lehet ugrabugrálni össze-vissza, jetpack-kel. más a, a mechanikája, a mechanikája persze, nagyobb, hogy. Nagyon van, meg azért a kodban a levegőből is tudtál lövöldözgetni. Ez hát ott az olyan ugrás van, tehát inkább igen. Jó, de mondjuk milyen érdekes, hogy ott engem például nem zavar, mert oda valahogy jobban beleillik nekem. Jaj, jaj. Hát ez a fémes becsapódás, ez mindig poén. Igen, igen. Kicsit ilyen betmenes. Lehet Azt ezt születni a fém, fémnek a súlyát abban a játékban. Azt ingyen osztogatták, úgyhogy ha valakinek megvan. Menjen föl a mert szerintem még most is játszanak van egy csomó. Biztos, biztos. Legalábbis múltban, amikor felraktam, akkor tökörültem neki, vagy amikor ingyen osztogatták, én ezt régen már megvettem, és akkor nagyon sokat multiztam. aztán nyilvánvalóan egy ilyen játékból, még a kolegyból is eltűnnek egy utána játékosok, hát még egy olyan játékból, ami nem És így örültem, hogy most is lehetett vele játszolni. Mert voltak bőven. És ez is ilyen klassz alapú, tehát itt vannak így különböző klasszok, és akkor azt testre tudod szabni, hogy milyen fegyver legyen, milyen ilyen et tudjon használni. Ilyen, nagyon pofár összehet Nem olyan nagyon mély, igazából a, a a kinézetet lehetett nagyon variálni, mert azt színezgethettél, meg tehetél rá mindenféle vállára ilyen, ilyen emblémákat, meg mit tudom én. Hát ugye az a Warhammer univerzumból, amit... De azt, azt nagyon jól megcsináltál. Amit, amit így bele lehet tenni, azt átvették. Egyébként csináltak egy játékot. Például uh, rá kell néznem, mert ennek fejből nem tudom a címét. Amire én azt hittem, hogy ez majd mekkora kurva jó lesz. hogy nem az a, az a négy fős kópos cuc. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tudom, amikre gondolsz, de nem az. Az, ami nagyot bukott. Én arra gondolok. Van egy Eternal Crusade. Warhammer 40 ezer Eternal Crusade. Ez most jönnek, valamikor és... nemrég, nem? Hát nem tudom, már ideje csinálják. Vagy mi lehet, hogy örrieksz? És elvileg ez az van, hogy ingyenes, de lehet benne venni ilyen, nem tudom, ilyen pakkokat, és akkor kapsz egy csomó kreditet. Az nem, az az MMO-szerű valami, nem? Igen, igen, igen. igen ja, jó, össze, összekevertem. Igen, igen, és erre azt hittem, hogy na, ez majd rohat jó lesz. Még emlékszem, angry Ro is nagyon tolta őket, hogy fú, ez mekkora királyság lesz. Aztán végül nem a nagyon jó. Maga a harcrendszer is tök gagy lett az egész ilyen fedezék rendszeres valamivel. Nem, nagyon elcseszték. Meg azt hiszem a gépeket is eléggé meghajtja, tehát, hogy nem is túl jól optimalizált cucc. Meg az egész játékmenet inkább haja az a battlefieldre. Tehát ilyen viszonylag a pályák, és akkor pontokat foglalsz. Csak hogy érték meg olyan igen, kicsit. Igen. Igen. Az annyira nem. Nincs lekerekítve, mert én nekem is megvan, még azt hiszem valogyan ingyen osztogatták abból is valami tök sok kulcsot, és onnan lett meg, és akkor én is ny vele, hogy hatalmas, igenis le to play, hogy hatalmas MMO, meg rengetegen tudnak harcolni, meg fejlődési rendszer, de közben meg gépfegyverekkel, meg robotokkal, meg minden is, akkor játszottam vele 10 percet, és azt éreztem, hogy itt ez, ez valamit rohadtul nem klappol. Igen, és az egészben az a szomorú, hogy abban a a Warhammer Space Marines-ban tök jó megcsinálták a multit, és hogyha csak azt egy kicsit tovább gondolják, akkor már kúlva jól. Tehát ha azt a multit megcsinálják... Hát jó, de nem ugyanazok csinálták. Nyilván igen, nem ugyanaz a csapat. De ha azt a multit ö, viszik tovább, és csinálják meg ilyen betőfieldesre, meg sokkal több cuccot fejlődésbe beletesznek, akkor az egy nagyon faszok kis játék lehetett volna. Hát jó, de hogyha tehát ha olyan emberek dolgoznának így a, az ötlet szinten, akik értenek, és hozzám meg ének lennének a cégvezetők, akkor nem lennének rossz játékok. Ja. Egyébként az a furcsa, hogy ezeket a Warhammer címeket, meg ez a, hogy ez Game Workshop, talán náluk Igen, vannak igen, a igen náluk vannak a jogok, igen. Hogy egy időben ezek a, ezek a jogok, ezek annyira ráültek, és csak úgy adták ki, hogyha nagyon pöpecül passzol az univerzumban a játék. Tehát emlékszem annó, nem, nem tudom, arra te emlékszel-e, vagy tudtál róla, hogy a, az első World of Warcraft az egy Warhammer játék lett volna. Igen, igen. Viszont annyira nem tudtak megegyezni a game workshop-bal, hogy mihogy működjön, mert annyira vaskalaposak voltak, hogy már pedig így legyen minden, hogy azt mondták, hogy jó, akkor köszönjük szépen, megcsináljuk valahogy másképp, és akkor ebből lett a Warcraft, ami igazából sokkal jobban a Warhammer fölé nőtt már az elmúlt években, legalábbis a játékiparban. Ugye nyilván a kis festett katonák, az a Warhammer univerzumnál erős, meg itt ott is valami lóra eléggé komolyan összerakva. Én annyira nem mentem bele, úgyhogy inkább nem is nagyon részletezném, hogy mi hogy van. A mostani, utóbbi pár évben meg már kb. így, így szórják kifelé a jogokat. persze, csinálj belőle nyugodtan játékot, már-már így annyi, annyi ilyen Game játék jelent meg, ugye itt van ez a, hát ez is, amiről most beszéltünk akkor ott van ez a Vermintide. A Vermintide igen. Van, az akkor az ugye vannak azok a, a körökre osztottak, amik a társasjáték alapján igen, igen, igen. Azokból is van, vagy ötvenféle szerintem. Mondjuk én valahol becsülöm, hogy nem adják ki minden jött. Mert jó, most már. De... Meg egy stúdió is, egy magyar stúdió is kapott. Ez a... Ja, igen, igen. És az állítólag nem is lett olyan rossz, az olyan Diablo-szerű hackenszles ARK igen, De Én láttam videókat, a koncepció, amiket mondtak róla még megjelenés előtt, az ilyen kurva jó volt, hát hogy lesznek benne heti tartalmak, aztán tudsz csinálni ilyen, tehát ilyen random, vagy nem tudom, hogy összerakott pályákon. Hetente változik, és mindig új, új dolgokat lehet. Hát be, ilyen evangelésszerűeket akartak, igen. Maga A játékmenet az ilyen diablo jellegű cucc, úgyhogy de az nem is tudom később, mi lett, hogy most hogy. Ő, olyan, amikor, amikor megjelent, akkor olyan 70-65 százalék környékén kapott, és nem, nem lett akkora nagy duranás, mint ami ennyire gondolták, hogy lesz, de azot is foltozgatják, foltozgatják, és szerintem amúgy annyira nem is rész. csak annyi, hogy ugye. Tehát ez a világ, ez, ez megköveteli azt, hogy ez, ez nem egy olyan hackons les lett, mint, mint egy diabló, vagy egy torchlight, vagy, vagy egy Pathfire vagy valami. Tehát, hogy itt nem mész előre és darálsz, itt sommox, lassan, mert hatalmas páncél mm. vagy, rengeteg gépfegyverei, jön meg a szörnyek, és lősz. Tehát, hogy nagyon könnyen rá lehet úni, és az a baj, hogy ez kicsit olyan, mint a mint a Warframe, hogy ott is random generált pályák vannak, de az, hogyha most két folyosónak a sorrendjét megcserélik, attól az még ugyanúgy fog kinézni, és ha hiába van más sorrendben, attól még az hamar megunod. ja. akkor ja. azt megtaláltam, Inquisitor Martin. Ja, igen, Inquisitor címe. Martin. És Neo Core Games csinálja. Hát az értékelés a az ilyen vegyes. Ja, hát amikor megjelent, akkor a, hát voltak bágok is, meg minden. Én mindenképpen meg akarom majd venni, mert egy az, hogy magyar, meg, meg tetszik is a stílus, meg amúgy egész jól, jónak tűnik a játék. Aztán lehet, hogy mire megveszem, addigra már lesz benne annyi tartalom, hogy, hogy majd azt tudom, mit csinálják vele. Mert ugye itt meg konkrétan bolygóról-bolygóra mész, és így oldják meg a változatosságot. De mondjuk, tehát oké, hogy bolygóról-bolygóra mész, de majdnem mindig ilyen hatalmas nagy épületek között meg igazán sok kell meg be. dungeon igen, tehát hogy azért annyira nem vitték túlzásba. Nekem tudod, melyik játék decemberről. teszem a erről? Mármint a, az Inquisitorról. ról Inquisitor-mártírról. Az a Hell... Hell Divers. Hell Divers, ja, nem tudom, az neked meg volna, hogy melyik játék az. Szerintem meg, meg azt még te reklámoztad nekem. Igen, igen, igen, igen. Ez egy marha jó játék. Múltkor még játszottuk is havarokkal kóba, mert ez főleg arra van kihajazva, és itt is az van, hogy hogy folyamatosan változó küldetések vannak, és bolygókra lehet így leszállni, és minden bolygót tök hogy néz ki, másmilyen fajlakja, és akkor ott mindig ilyen feladatok vannak. Tehát nem csak az a lényeg, hogy lemész és akkor gyakszész nélkül, hanem mit tudom én, van olyan, hogy foglalja egy pontot itt, azt elfoglaltad, akkor vigyél valamit oda, azt oda viszed, szabadíts ki a túlszokat itt, és vidd el őket ide, és mit tudom én, oda viszed? Hát aki marad a túszokból, mi oda értek? <gül> De azért elég egy játék. Meg itt van az, hogy ki lehet egymással cseszni, hogy ha lehívsz valami poveráppot, mert itt úgy működnek, hogy folyamatosan töltődnek a poveráppok, és ha kész, akkor és az égből lesik egy kurva, egy kapszula rá a földre, és akkor ott lesz az a cucc szemtől. Lehet tudeteket is leidézni, meg fegyvereket, lőszert, amit csak akarsz, és az ráesik az egyik játékosra, akkor ő így jártak abban a Én pillanatban megdöbbent. <laughs> <gül> Úgyhogy ki lehet egymással is baszni meg így fel lehet építeni ilyen védelmet, ugye túretekkel, és akkor van, amikor védeni kell valamit, meg, meg ilyen szekvenciákat benyomogatni a kontrollerrel, és akkor ez egy jó kis játék. lehet, hogy kéne megint kaparni valamikor. Ez a Helldivers. És nem nagyon pozitív az értékelés is a Steam-en. És ez kifejezetten olyan játék, hogy el tudom képzelni, hogy akár mit tudom én, két év múlva is így előveszem, és így tök jól lehet vele játszani. Mert az alakkoncepció az tök jó, a játék hát. az jó. Jó, nyilván lehet, hogy a grafika akkor már az lesz, hogy így már csak mosolyogni fogunk rajta, mert a pixeles játékokon kívül szinte minden más szarul öregszik. Igazából szerintem teljesen oké, hogy most képeket nézegetek róla. Erre a hogyan öregszikre, erre majd még visszatérünk ja, később. <laughs> Vissza, ez teljesen jó. Meg azért, hogy ilyen fejlődési rendszer is van, tehát Ugye mondtam, hogy fegyvereket tudsz használni benne, meg bóverappokat, uh, meg ilyen mindenféle radar, meg anyámkény, és terakod össze, hogy éppen mi legyen a katonád, és az is fejlődik. Úgyhogy ezt is jók meg tavarokkal együtt játszani állati fogom. Ja, főleg úgy, hogy nem csak a havarodra rádobhatod a kis kapszulát, és megdőlik, de minden fegyver Sebzi a haverai is. És amikor így, tudod, több oldalra jönnek -e, így a horda, tudod, és így elkezdesz lőni, és már nem tudsz szerencsét hova futni, mert olyat azért lehet csinálni, hogy lehossa Tehát külön annika van arra, hogy te lehossa azt, és akkor át tudsz igazából kúszni. Ja, igen, igen. A, a, a, a tűzharc fölött. De hát jó, hát az is marha vicces, amikor szar előd a haverod, és akkor tudod, borcs, így fölhúzod, mert itt föl lehet egymást segíteni. De hát néha azért. Ez kicsit akkor olyasmi, mint a, mint a magica. Magica igen, arra hajaz. De egyébként elvileg azt hiszem az a stúdió is csinálja. Na, De hát akkor, akkor, a, a, akkor valószínűleg nem is véletlen. Igen, az Arrowhead stúdió csinálja, és akkor el, elvileg úgy emlékszem, hogy a t is ők. Kattingatok, nézem, hogy listék. nem az Arrowhead csinálja? Na, most így megzorodtam kicsit. De az embléma az ismerős. magica tehát gyakorlatilag lehet, hogy volt fejlesztők, az még nagy divat. A Gauntlet-et, ja, itt van, aha, ők csinálták, igen. A gauntlet a Magikát, meg a Showdown effect ami én nagyon rá voltam lelkesedve, hogy ez milyen királyjáték. a kérdés lövöldözős cuszta. Ez egy királyjáték, de nem nagyon lett túl sikeres. Jó, mondjuk egy dolog nem tetszik ebben a Shadow Gun effektben igen, ez a kétdés lövöldözős. Viszont úgy kell kétdében lövöldözni, hogy csak akkor találod az embert, ha rá viszed az egeret. Tehát úgy szokta, ha mögé és ugye megy arra lövedék, akkor eltalálja. Útba esik. Itt, nem, itt pontosan rá kell vinni az egeret az emberre, és rajta kell tartani, csak úgy találod el. Az ugyannyira nem jött be, mint játék, Monika. Mondjuk sokat nem játszottam veled. se volt egy rossz játék. Na, megint elkanyarodtunk rendesen. Na, föl írtuk a Warhammer-t, most már fönt van, mert felírtam, de aztán mégis igazából beszélgetni, hogy egy keveset. Na, de akkor mehetünk tovább szerintem a... Ja. Még annyi, hogy a Verminte kettőről, 2 az nekem megvan, hogy ne nem játszottam, viszont egy haverom az, az rendszeresen túl és azt mondja, hogy nagyon jó, ki lett találva a kettőhöz képest, sok, sokat lépett előre, főleg a fejlődési rendszer, hogy... Ja, igen, az a az, az, az egyben az annyira nem volt jó. Igen. Mert ott ilyen random kószkadással kaptál cuccokat, és nem is biztos, hogy ahhoz a karakterhez, meg úgy ott is voltak szintlépések az elsőben, már sokat nem játszottam vele, mert még a DLC-k nincsenek meg, és addig nem akarom belejelni magam. De egy-két kört játszottam, nem rossz, ilyen lefordulates. Kicsit olyan, mint a Wörburzi, hogyha már úgyis az lesz a következő téma, csak ugye ilyen szerepjátékos oh, szóval felvétel. Mikispólyezen? Látják a skolmototot szerintem, aki hallgatja. Oh, Mindenki, kérem nézi meg. Jó, van, oké. Okay. Csak írom, de minek? Na jó van, tehát kicsit olyan ezen egyszerűen négy fő fejlődik minden, és akkor a kettő az tényleg, de kicsit a, ahhoz tudnám hasonlítani azt a játékot, mint a, mint a Killing Floor egyet a kettőhöz képest. Tehát, hogy, hogy annyival, hogy ma, maguk a mechanikák maradtak, csak sokkal kiforrottabb tablet mint volt. Jaj, na még egy játék, amivel kéne játszani. Így van, így van. Rengeteg ilyen van az a baj. Így van, így van. Na, de ha, ha már belülhoztad a Word akkor Igazából a hírnek azt írtuk fel, hogy a World War alkotója, hát alkotója, ezt írták a címbe is, hogy melyik stúdió már fingom nincs, de hogy azt nyilatkozta a World War Zero alkotója, World War Z alkotója tessék, nehéz mondod, hogy az Epic Store miatt sikeres a játékok PC-n. És így ezen így elgondolkozik bárki, aki mostanában így látott híreket az Epic Game Store-ról, és így, de miért? Nem. Hát, nem, és nem is, hogy mindokolja meg egyébként ezt, a, ezt az állítását. Szerintem az t kijött volna, ugyanúgy sikeres lenne. Igen, igen. Tehát, írtam is egy hozzászólás alatt, ahol ez így megjelent ez a cikk, hogy inkább annak ellenére sikeres. Igen. Tehát, nem tudom. Tehát ne, itt az a baj, hogy inkább azt kellett volna mondani, hogy hogy, hogy, hogy sikeres a játék, és PC-n is sikeres. Ennyi, ennyit Igen. kellett volna mondania. Nem kellett volna ezt kiangsúlyozni. Ez annyira, annyira bullshit marketing domának tűnik, hogy. Igen. Hogy az kész. Tehát ez, ez szintiszt a bursit marketing Mert hogy. Tehát én még olyat senkitől nem hallottam, hogy. Hmm, nem nagyon érdekel ez a játék, de az Epic Games Store-on van, hát csak ránézek. É. Tehát ez, nem, ez nem, nem egy élethelyzet, amit el tud képzelni. Jó, volt már ilyen, mert ugye ugye, ugye you, you en vették meg Epic helyett a Division-t, meg az Ando 1800-at, meg az ilyeneket, tehát hogy ez volt ilyen. Hát, jó, nem tudom. Viszont, most meg az úgy teszem, hogy amikor az Apex Legends megjelent, ami ingyenes játék, akkor az Apex Construct, Konstruktot, ami egy VR ja, játék, igen, és ja, ezt jelent meg, igen. azt kezdték el venni. Senkinek nem jutott a szém, hogy az és... nem ugyanaz, mint a free-to-play játék, aminek egyébként más is a neve, nem igen. VR játék. És teljesen más az adatlapja is, tehát, hogy ja. már rámész és észreveszed, de, de most, tehát... Ilyenkor csodákszunk, hogy nem tudom, a Fortnite a legsikeresebb játék. Jó, most nem akarok leszolni senki senkit, ilyesmi, de... Ja. Jó, a Fortnite-ot ja, nem éreztek venni mással? Igen, igen. Bár azért próbálkoznak, mert egyre jobban jelenik meg a klónok, főleg meg Persze, és olyan nevük van, hogy player, PlayerUnknown, Fortnite, battle Royale, Apex Legendary, meg ilyenek. Hú, ezeket annyira bírom. Igen, De, ez... baj. de így nincs a fejlesztőknek büszkeségük, hogy valami, valami, tehát így nem tudom, vagy ezeket így annyira szarok, hogy így összelekjek ilyen a szettekből, és akkor... Szerintem tudom, de is. ki az, aki ezt letölti? Tehát ráadásul most ilyen játékot kiadnak, tehát mobilra ingyenes a Fortnite, meg a PUBG is. Tehát, hogy mi a francnak adnak ki, PC-re, meg ugye az Apex, meg meg, meg konzolon is. Tehát, hogy ne, nem is értem. Annó egyébként egy mindig érdekelt a játékfejlesztés, és annó, amikor a Flappy Birds az kijött, nem tudom, hogy emlékszel, mondjuk az fizetős játék volt, egy dollár körül lehetett. Még még mobil. Sajnos sem emlékszem. még nekem is megvan. A Flappy Birds is nem nagy volt a balhé hogy ugye az egy, hát mondjuk úgy eléggé Rage Game mobilra, az a lényeg, hogy van egy kis madarad, aki eddig barlangban lakott, hát van egy madarad, ami ilyen csövek között megy át, amit ekte a Márióból loptak, ezeket a csöveket szerintem a grafikáját. a madarat meg a hátteret mindent onnan loptak szerintem. Hát igen, tehát nem egy nagy munka összorakni, egy Flappy Bird-set még kezdő programozóként szerintem és hogy azzal a csöveken kellett átugrálni, és ha neki mentél a csőnek, akkor megdöglöttél, és minél a jutottál annál, nagyobb király voltál. Én egy dolgot nem értek, tehát a játék végén már egyáltalán van vége, de nem tudom, nem az semmit. Tehát miért, mit idegeskedtek azon az emberek? Mi múlik azon, hogy ő lefelé azt a rohadt csövet az Eszély a mondáról? Tényleg itt akik összetörték a telefonjukat, annyira idegesek lettek, és akkor egy csomó ilyen fejlesztői hirdetés volt a neten, hogy konkrétan Flappy Bird klónokat kell csinálni, az volt a meló, mert hogy akkora pénz volt a Flappy Birdben, hogy még a klónok gyártásából is meg lehetett akkor szedni magad, hogy azokat kirakod az ére. Ráadásul egy idő után, ugye ez annyira rage game volt, hogy a fejlesztő csávót, azt konkrétan megfenyegették, ezt se si tudom felfogni, tehát hogy meghalok egy játékba, megkeresem már a fejlesztőt is hogy nem tudom, jó, vagy hogy mind a sárga földig. Tehát annyira felhúzták a csávot, hogy leszedte a játékot a szorból. Ígyhogy inután után az is volt, hogy ahol már meg volt véve kont, meg telefon, azokat drágábban lehetett eladni, mert hogy újjanan már nem tudtad letölteni a játékot. Tehát én tök volt az egész, ami akkor ekről a játék körül ment. Milyen én személy szerint csak jókat röhögtem volna, ha így megkeresnek, és nem tudom, veszek egy újabb aktot abban a pénzből, amit kerestem a játékkal, vagy én nem tudom. Veszett a csábó azért, mert. Én kíváncsi vagyok, hogy, hogy annak a csábónak hány olyan telefonja volt, ami már rajt volt a Flappy Bird, amikor levetettem. Mert biztos, hogy tehát, hogyha én így csináltam volna, gondolkodtam volna, mert előre is száz telefont veszek, ami rajt van a Flappy Bird. És egyébként, tudod mi a külön Poén? Hogy ez a játék, ez nem a, annak a csábónak az ötlete volt, mert valami más néven korábban megcsináltak ugyanezt a játékmániket. Csak pont ezt a Flappy Bird néven futó szutykot kapta fel az internet. Jó, ja, ezt kapta fel és, és De amúgy ezt én sem értem, hogy miért. Tehát, hogy ha még lett volna benne valami pontgyűjtés, valami leaderboard, vagy valami a pontokat be tudod váltani valami más kinézetű madarakra, vagy más csövekre, vagy bármi értelme lett volna annak a rakásszarnak, de nem volt. <gül> idő után, így úgy is úgyis buktál, mert úgy roktál egymás után a csöveket, hogy már nem tudtad mit csinálni vele. De most az a kérdés, hogy hogy, hogy itt ki? <gül> lehet, hogy az is idegesítő, meg a flapi is. Na, ah, lehet. Na mindegy, amúgy én ezt a World War ezt néztem, és nekem egészen tetszik, tehát hogy nem tudom, mennyi gameplayt néztél belőle, meg hogy ti hallgatok, mennyit néztetek belőle, de amikor beőzöllenek a zombik egy helyre, akár egy vonatállomás, pont azt a részt láttam, vagy valami csarnok, vagy ilyesmi, az olyan rohat jól néz ki, hogy nem olyan. igaz. És Meg ahhoz... a zombi szétlövésének a fizikája. Igen. Látod az azon, jó. hogy nem. amikor lelősz egy zombit, akkor nem az van, hogy na, van egy. előre reprogramozott összeesés és kész, hanem látod, hogy ahol eltalálod, ott szépen kap egy lendülettet és. Igen, kicsit kicsit, olyan, hogy A, a, a récsbe volt ilyen még az ID-szoftveres első mm. récsbe. Abba volt ilyen, hogyha lából lőtted, akkor hátra bicsaklott a lába, hogyha vállon lőtted, akkor hátra dobta magát, meg ha tarkol lőtted, előre vágódott, és itt is ezt nagyon jó megcsinálták. Ráadásul azt is nagyon jól átvették. ami a filmben volt, hogy, hogy egymást megbásszák a zombik, hogy feljussanak a magasabb helyekre, mm. és akkor oda bedobsz egy gránátot, és minden test repül össze-vissza. Tehát nagyon jól néz ki. Tényleg egy lefordert viszont van benne fejlődési rendszer, skill-ek, különböző kasztok, ami nekem hiányzott a lefordertből, mert szerintem az a játék az azért nem volt igazán jó, mert, mert ott több mindegy, hogy milyen fegyverrel, milyen kasztal mit csináltál, mert... Jó volt ez de hosszú távon nem el ez embert. Mert most meg... volt a játék. Mert... Igen. Itt, itt meg még annyira se fog lekötni, mert, mert tehát négy fejezet van, és oké, minden fejezet azt hiszem két-három-négy pályából áll, de ott a környezet nem nagyon változik, és hiába kell mindig más csinálni, tehát valahol egy vonatot vársz, valahol be kell kapcsolni három kapcsolót, de ezek is ismétlődnek, és van négy fejezet, és az végigjátszod, és vége. Mondjuk legalább az árazását azt jól lőtték be, mert 35 euró azt az Epic Zén. Ja, valami ilyesmi. Tehát nem olyan nagyon vészes. És, és nem tudom, mennyire fogják a jövőben támogatni. Elvileg most nagyon sikeres lett, úgyhogy talán van esélyre, hogy még jön tartalom. Meg, még is meglepődtem. Van. én néztem róla a streamet, és uh, van benne PVP-multi is. Igen, Tehát, igen. Van olyan, hogy zombik vannak mindenfelé, és így egymást kell ledövöldözni. Tehát ahol van PVP-multi játék, az nálam mindig egy pluszpont, bár általában ezek a PVP-multi úgy sikerülnek, hogy tegyük bele, hogy legyen aztán, hogy milyen lesz, hogy senkit nem érdekel. Igen. Viszont egy tartok attól, kicsit tartok attól, hogy ha kihal a játékos közösség, akkor mi lesz vele, mert, mert olyan híreket hallottam, hogy, hogy a, nagyjából a, a Brink aljával rendelkező társakat kapsz, hogyha egyedül játszol, és konkrétan semmit nem csinálnak, max arra jók, hogy fölszednek, ennyit ugye már a Brink is tudott, de nem védenek meg, nem mennek oda a pontokra, nem tudod őket irányítani, szóval ezt, ezt lehet, hogy egy kicsit tovább gondolhatták volna, mert mert így egyedül játszani szinte semmi. co-op játék. Jó, érsz, érsz, most ezt a hogy hamarok... együtt, tehát most ha teljesen kihal, összesen négy ember játszik vele, az a négy ember nagyon jól lehet vele szórakozni. Nem ja, mondjuk ez igaz. Meg úgyis gondolom nagy részt majd, akik most nem vették meg, később megfogják, fogják, majd valószínűleg megvárják, amíg átjön a Steam-re, vagy le lesz árazva, vagy akár mi Vagy a az Epic Games-tól akcióval lesz, mert ugye tudjuk, ja, marha jó akcióval. De jó. Ott vannak akciók egyetlen? Hát Nem hát, Mint azon kívül, kapsz, hogy készítettetek, hát, játékot kapsz. Játék, most egyébként ilyen, ebben nap, hogy... a World is. De az benne, mihátok nagyon jó játék, ezt is ajánlítom nekem. Én vele. Én... én csináltam a szokásosat, azaz elindítottam, beaktiváltam, kiléptem, és két év múlva <gül> újra ugyanitt, ugyanekkor, <gül> Az a baj, hogy én is ugyanígy használom az Epic de tényleg. <gül> Lehet, hogy egyébként bejelentik majd egy ilyen, nem tudom, fél év múlva hogy hát nagyjából mindenki így használja az Epic úgyhogy a pixsort, hogy ők inkább a koronót. Mert szerintem a Fortnite farvízén azért elég sokáig el tud még évicskelni. az Epic hát igen, még csak, a pixsort igen csak is. akárhogy nézzük, tehát a Fortnite átlag játékosa az nem fog más játékot vásárolni. Tehát most aki most, ja. most nem akarok sarkítani, meg, meg, meg nem szép szép dolog az általánosítás az általánosítás, de most 10-12 éves gyerekek nem fognak venni játékokat, főleg nem úgy, hogy mindenki fortnátozik, ezért ő is azt fog. És nyilván azért fortnátozik, mert ingyen van. É, jó. Egyébként a Metro is sikeres lett, meg most ezt a játékot is viszik, mint a cukrat. Nem, nem az Epic Store miatt, hogy az cik. Hát persze, tehát, hogyha valakit érdekel, az meg fogja venni. Tehát, hogyha ha mondjuk kijön egy olyan játék, mint ami régen volt, hogy, hogy megveszhet, dobozosan, föltelepítel és játszó, nem kell hozzá semmi aktiválás, meg minden, de hogyha mondjuk egy jó játék jön neki, így mondjuk a GTA 6, vagy akármi, ami, aminek van neve, de most jó, a Metrohoz nem akarok. De lehet, hogy most bele is trafáltál, mert valami ilyesmi hírek is voltak, vagy felrobbentek, hogy a következő GTA az lehet, hogy Epic exkluzív lesz. Kérdez Istennek. <gül> mondjuk erről elég hamar kiderült, hogy ez csak ilyen plecska. Ja, hát ezt szóval azt gondolom. is izé, én maximum azt tudom elképzelni, hogy Rockstar Club, vagy a Social Club, vagy az szar az a hányadék, amit használnak. Hogy az. olyan jönnek, hogy nem találják meg még ezt a játékot sem a sajátjátékosukban? Igen. Nem, hát szerintem a. Tehát a, a ha most így belegondolunk, a, a GTA 5 a hatalmas bevétele az a. az a, a steamen keresztül megy. Tehát, hogy tehát most elhiszem, hogy valamennyi pénzt levesznek róla, de az online közösség az még most is pörög PC-n, és pörögni is fog, nem tudom meddig, mert a GTA-kat, azokat mindig sokáig játszák, tehát, hogy ők hülyé. Folyamatosan van benne tartalom. Igen. Tehát, e, tehát a GTA online az nagyon jól lett találva. Aztán most ez egyébként szomorú, hogy a Red Dead redemption ezt még így nem sikerült jól implementálni, mert arról nem hallottam még jókat. Hát jó, de én mostanában már semmit nem hallottam róla, tehát, hogy Ugye, én, én nem is ott vagy jó, vagy semmit lehet így vannak sokan róla. Igen. Nem, nem, igen. Tudom. Nem, nem sikerült jól egyelőre még megcsináljuk. Hát majd lehet, hogy mindenki összefog. Én úgy vagyok, hogy igen, tehát hogy most tök jó, hogy beta tesztelik a, a, a, a konzolosok, de majd ha kijön PC-re, akkor nyilván akkor rendben lesz minden. Igen, kicsit, kicsit tartok attól, hogy mikor jön ki PC-re, mert van egy önnézésem, hogy akkor kell majd videókártyát bővítenem is. És... Bejelentve sincs Min Minél messzebbre akarom elherdálni, hogy nem mostanában kell ilyen költenem majd videókártyát. Nehéz, hogy nem mostanában még bejelentve sincs. Ja. Úgyhogy, persze nem is jön. Bár azt mondjuk, ezt ha beszéltük, hogy az nagy hülyeség lenne ha a GTA 5, meg a GTA online sikere után azt mondanák, hogy javolt, és aztán mozunk a PC-re. Nem tudom, én most már a jobban lehetom képzelni, hogy a Red az nem jön, hanem majd a GTA 6 jön. Mert a Red az első része is csak konzolos. Vagy ha kijön a Red Dead Redemption 2, akkor meg kiadják az első részt is valahogyan megoldják, vagy nem yeah, tudom. remasterbe? Aha, ilyen yeah, remaster egyszerűségben. Végülis az is aktuális lenne, hogy az új konzol is kioszthatnák. Bár Igen. akkor oda is úgy jött volna, hogy először jött volna a remaster, és utána lehet volna a... Igen. Bár ugye az a baj, hogy valami ugye az, az, izé az Eufória motorban alatta, ami a GTA 4 alatt is, és azért mondták, hogy azért nem lehet PC-re rakni, mert az a motor egy rakásszar. Tehát, hogy a GTA 4 is azért volt olyan borzamos PC-n. nem szar. Tehát most már hát az architektúrája egy Big Bus-nak mondjuk. Fogalmam sincsen, hogy most a most tud nála -e csinálni. Lehet, hogy azt kellene, hogy ráütetni a, a, kettő, a Redded 2-nek a motorjára, és akkor nem egy ilyen sima remaster csak felskálázuk, hanem hogy tényleg akkor az elejétől a végig valamit csinálni vele. Mint ahogy, mint ahogy például a Resident Evil 2 remaster volt. Ja, végül is. Hát a feled, hogy én most mind dolgoznak ezek? Hát valami biztos csinálnak, mert nagy a csönd mostanában. Hát eleszelgetik még az online talán. Igen. Azzal mit csinálni. Na jó van, de szerintem ezt az epiket hagyjuk magunk mögött, mert már ja, de A Gerwurzit is kibeszéltük. Így van. Úgyhogy most, most, most jössz te. É, jó, és, és, a <gül> és a magyar játékfejlesztés. a magyar játékfejlesztés. Nemrég, nem is tudom, hogy honnan kaptam ezt a, ezt a játék kulcsot, de van ez az infected shelter nevű játék, ami lehet, hogy sokaknak nem mond semmit. Én valahol így belefutottam, hogy lehet hozzá a kulcsot igényelni. És azt mondom, hogy kitörtön, Volt egy ilyen teszt, hogy főleg ez, ez ilyen játékokról szólt, hogy rúglájk, -like, meg rúglájt akciójátékok, amiknek ugye az a lényegük, hogy te egy karakterrel, az így fejlődik, aztán jó meghal, és kezdheted hát szinte majdnem előről, mert közben azért kapsz ilyen fejlesztéseket, amik permanensen megmaradnak halál után is, de nyilván itt ennél a játéknál ez pont úgy működik, hogy kapsz is egy új karaktert, tehát te választod ki, hogy melyik karakter legyen, de hogy minden halálnál kapsz egy másikat, ami, hát ilyen statokban is eltér, meg kinézetben is eltér, meg itt, na, vannak ilyen nagyon elborult kinézetű karakterek, tehát például az egyik karakter, amivel harcolni lehet, az egy, hát egy kiscsaj, aki tol egy öreg mugsót egy tolókocsiban. És hát az egyik, az erősebb támadás az például az, hogy felkapja a kis csaja mugsót, és a tolókocsis túl, és azzal csapkodja a felé érkező zombikat, mert ez egy ilyen zombi pokoripsz <gül> is. Van játszódó játék, szóval így az így... Erről van ebben ilyen érdekességek. Maga a játékmenet egyébként eléggé haj az a Dead cells mert most így előttem van a, a játék honlapja, és itt az van, hogy Mortal Kombat plus Dead Cells plus Castle Crashers, el Infected Shelter. És amúgy tényleg? És amúgy a Mortal Kombat, az, én emlékeim szerint az mostanában kerülhetett ide, a Mortal Kombat 11 megjelenése után, mert hát eddig, eddig csak a Dead Cells és a Castor Crashers volt benne, és így őszintén szólva hát lényegesen kisebb kombók vannak mint a Mortal Kombat, de azért hát itt is lehet kombókat nyomogatni. Mondjuk, mondjuk, mondjuk, hogy azért a párhuzom nyomokban felelhető. Viszont a legközelebb szerintem a Detszels az legalábbis ami a fejlődési rendszert illeti. Tehát ugye ott is az van, hogy mész egy karakterre, meghalsz, akkor vége kezdheted előről, de hogy azért annyi szinten változik a játék, hogy, hogy új cuccokat ugye összefarmoltál, az unok is nagyjából ugyanúgy működik, tehát hogy blueprinteket tudsz találni a pályán, és amikor a pályának vége van, akkor elköltheted a pályán szerzett ilyen, hát nem is tudom, valami vírusnak kinéző ilyen, ilyen fizetőeszköz van benne, ilyen amoebának, hogy nem tudom, és azt elköltöd, abból tudsz venni fegyvereket, fejlesztéseket, perkeket. És azok a perkek, meg az ilyen fejlesztések, azok permanensek, tehát akkor azok megmaradnak. Azok megmaradnak, igen. Aha, igen. Viszont van, vannak olyan képességek, egyébként egészül összemarok, hogy kontrollerre van optimalizálva az irányítás, és vannak olyan képességek, amiket közben így át tudsz nyomni. Tehát ilyen aktív aktív, tudsz ezeket is ki tudod oldani, meg ugye ruhát is tudsz uh, itt, itt kioldani, tehát ruhák, fegyverek, egész jól lesz Tehát tehát ahhoz képest, hogy milyen kis idiótának néz ki maga ez a, tehát az öreg emberrel csapkodod a tolókocsival a zombikat, azért a, a fejlődési rendszer az egész egész mély. Tehát ilyen, tehát tárgyakat is lehet közbevenni, amik adnak passzív bónuszokat, vagy például lehet nálad pet. Tehát egy kis állat van, amilyen. Az is annyira, annyira jó pufán meg van csinálva. Hát vannak ugye repülő állatok, mint egy sárkány. Annak ugye van szárnya, az repül. Viszont lehet olyan kis is, hogy egy kiskutya vagy egy kígyó. Amit megoldottak úgy, hogy az viszont egy drónon drónon lóg, és úgy repül utána, és néha ilyen minimálisan sebzi az ellenfelet. Ez egy kicsit egyébként haj az a risk of ugye ott vannak ilyen drónok, amikor könyvnek utánod, ezek is nagyjából így működnek, csak ezek ilyen kis állatok, amik röpködnek, és így jönnek és sebeznek, vagy, vagy valamelyik azt hiszem lefagyasztja, van valami, van valami, ami lefagyasztja az sokféle ilyen kis állat, meg fegy, rengeteg fegyver van benne tényleg, és valaki, valaki fegyverek, amik egész jópofák. Tehát nem tudom, a shovel night is merős Igen, igen. Az a játék. Tehát van egy olyan ásó, vagy lapát, vagy nem tudom, Amivel, ha suhintasz egyet, akkor megjelenik a Seven Night-ból a lovag, és így csak még kettőt, Tudod? de így, a, a szellemét. Igen, igen. Tudod. De akkor tele van ilyen isztereges hülyeségekkel is gondolkodni. Van, van, vannak. Mondjuk mást én nem nagyon fedeztem fel. Ez az egy, ami nagyon szembe tehát, hogy azért már annyira más játékokat én nem ismerek, de vannak benne előfegyverek is, amik annyira nem hatékonyak, mert ha kifogy belőlük a lőszer, akkor, akkor dobhatod el őket. Egy idő után a kézi fegyverek is így eltörnek, vagy nem tudom. Ugye ez még, ez még ilyen beta fázisban én beta fázisban próbáltam ki, május 8-án jön a a korai hozzáféréses megjelenés, tehát ez még nem is a kész játék lesz, tehát az, ami, ami már így megvehető, mert most konkrétan most még ugye zárt bétában volt, úgyhogy még elég sok mindent fog fejlődni. legábbis gondolom, mert elég sok minden van, mert be. javannak benne potion -ök. mondjuk ez utóbbi nekem annyira nem jött be ez a potion rendszer, mert konkrétan az van ráírva a potion hogy unknown potion és amikor odamész a csajhoz, aki ezeket adja neked, ez kb. úgy működik, mondom itt a Deathszerzbe, hogy ez szerint a játék van egy ilyen kis tábor, ott vannak emberek, tudsz velük beszélni, de még nem kapsz túl sok minden. Akkor mész-mész, kapsz új fegyvereket, és akkor, hogy utána ki lehet szabadítani embereket, akik utána a táborban ott lesznek, és akkor mint, van egy ilyen nőci, aki például a intézi. És ő így, ő így mondja neked, hogy hát a Tollal elveszett, nem tudta ráírni, hogy mit, mit csinál, de színkód az uh -huh. van rajta. <gül> és tényleg hmm. van, hát van lila színű póső, meg zöld. Így. Én még így nem jöttem rá, hogy melyik mi, általában azt mondom, hogy ha valami gebaszt van, akkor végignyom az összeset, és akkor valami biztos nagyon jó lesz, <gül> és akkor neki indulnak így, így kaszabolni. Hogy a pósőnöket én még annyira nem érzem, hogy azok hogy működnek. Viszont az, hát az meg lehet, hogy változhat is, meg igen, is. Igen. De mondom, aktív tárgyak, meg ilyen képességek vannak, amiket lehet hívni, lehet hívni ilyen dróntámadást, akkor lehet olyat csinálni, hogy ledobsz egy csomó ilyen, öm, ilyen fűrészt a földre, tő, és akkor akik belemennek, sebződnek, Tehát egy csomó ilyen cuccot lehet használni, meg van egy olyan, hogy egy csapat sas megtámadja azt, aki ugye előtted van. Mert ugye maga a játék mert ez meg a Castle Crashersből van, amikor így kaszabolod a zombikat. Nem tudom, az a játék mennyire ismerős. Ez egy ilyen. Igen, igen, igen, igen. Side scroller szerű. Valamit az egyik oldalon. a hát az a beta éve, igen. Szóz, igen. igen. Kicsit, és akkor kimész a másik oldalon vagy fölül. Tehát nagyon eltévedni nem lehet, mert mész egy irányba, és akkor kimész a másikon. Tehát néha választhatsz, hogy most föntmész, lentmész, és akkor egy másik útvonal, de mindig. A végén általában van egy ilyen boss fight, Ahol így lehet csapkodni. Hát a bosszok is elég érdekesek. Engem egy ilyen lépegető robotyúk valami az mindig megfogott. Az egy kicsit szerintem erős. Majd lehet egyébként a fejlesztőknek ezzel kapcsolatban érdemes lenne írni, hogy. hogy. Az, az lő egy olyan lézert ki, amire nem ott rákészülni. Tehát tudod, hogy azt a lézert lő, hogy megvan a, mm -hmm. a, a bosszoknak ugye a, a különböző fázis, hogy éppen mit csinál. Viszont annyira gyorsan lövi ki, hogy így nincs idő reagálni, hogy akkor most valamit kéne mondjuk elállni onnan a francban, mert különben megdöz. Egyébként a fejlesztők azok nagyon jó arcok. -ok. Én írtam nekik levelet, és ebből válaszoltak is. Ja, és külön érdekes, hogy a magyar fejlesztő csapat csinálja, két fejlesztő az egész, tehát egy, egy programozó játékdesigner, és egy, egy grafikus kémdesigner csinálja ketten a játékot. És tényleg így játszottam, én nem szoktam elérzékenyülni attól, ha valami magyar is. És jó. És ennyi, az, ennyi az érdeme, nem? Ha ennyi az érdeme, hogy magyar. Ja értem. De ha valami magyar és jó, egész jól össze van de mondom engem lekötött az a játék, pedig így viszonylag kevés olyan játék valami ebben a zsánerbe. Jobb vagyok a játékok, meg a játékokat szeretem, de még a cast én nem is játszottam végig, mert azt, azt úgy meguntam. Viszont így kombinálva ezzel a ruglák mechanikával, hogy lényegében mindenran tök más, mert ugye folyamatosan kapod a fegyvereket a pályán, meg a blueprinteket, meg a pálya maga is így. Hát valamennyire random generált amennyire rájött. nem úgy azon a pályán, kell mindig végigfutni, és akkor meghalsz. Hanem tényleg ez hasonlítod egyszer eztre. Ebből a szempontból, ott is azért valamire hasonlók a pályák, de hogy a felépítése azért ránról ránra azért változik. Meg ahogy te is, meg a karaktered is ugye, amit, amit kapsz, más a kinézete, mások a, a passzív bónuszai. Tehát valamelyik kevesebbet sebződik a mérektől, valamelyik tűzellenálló, valamelyik nagyobbat üt közel harci fegyverrel. Tehát ezeket mind így random, random adja a játék sorra. Meg hát az elmi is így random jönnek. Tehát valamikor berak egy ilyen nagy láncvészes roldékot, amit kicsit nehezen megöl, és kicsit nagyobb a tüdő, hogy oda kell figyelni. Hát meghalni elég gyorsan lehet néha. Úgyhogy jó, tényleg észnénk kell lenni, hogy mit csinálsz, meg mit nyomkodsz. De jó pofa játék, ajánlom mindenkinek a sonót, majd ott lesz a Steam link, szerintem azt berakom a Steam-es adatlapját. Május 8 án jön a korai hozzáférésű megjelenés aztán. Nyertek, akkor -e még egy hét, és De. akkor megjelenik. De jó pofa. talán nem tudom, hogy Bétát azt lehet -e még igényelni. Pár napja még olvastam valahol, talán Facebookon, hogy még, még lehet. De nyilván május 8 után már az, az felejtős. Ja, és ahogy látom, az ára sem lesz olyan nagyon durva, mert ilyen 10 dollár per 10 eurós áron fog kijönni, az szerintem egy ilyen játéknál egész baráti. Aztán még ha akcióban lesz, akkor meg aztán muszáj megvennie mindenkinek, ha <gül> ezt még leakciózzák. <gül> mert szerintem ez a 10 dollár 10 euró teljesen korrekt. Most a. a mi ez? Ó, hirtelen akartam mondani. A RISCOFRÉN risk 2 volt 18 euró. Amikor hát, akkor, nem megjelent? Igen, meghagyjuk, hogy hát, kettőt is adtak belőle. Igen, olyan akció volt, hogy kettőt adtak érte, hogy ez mondjuk elég jó biznisz volt. És épp ezt a játékot is lehet többen játszani együtt, legalábbis van benne multiplayer rész. Abban a verzióban, amivel én játszottam, szerintem még nem volt, de az egyik fejlesztő írta egy Facebook fórumon, hogy például a kislányával játszott együtt. Ilyes és... volt a kiscsaj, mert állandóan ő húzta fel, amikor meghalt. <gül> <gül> Tehát, hogy egymást föl lehet segíteni. És hogy kóba is lehet. Azt még nem tudom, hogy online. Szerintem online múlt is lesz ebben. Mindjárt megnézem a záruházi oldalát, mert ott kiszoktak. Ha a többjátékos, helyi, helyi többjátékos, helyi együttműködő. Mondjuk a többjátékos az általában az online rautal. Igen, az arra. Arra a helyi együttműködő a lokál A lokál, Kóp. A lokál Kóp. igen, igen, igen. Ja, úgyhogy jó pofa, mert rá, hogyha valakit érdekel ez a zsáner, el lehet vele hülyéskedni. Most egész jó magyar címek jönnek. Most jön ez is, akkor ugye most jelenleg az óperáncia, ami szintén nem tűnik rossznak, úgyhogy most, de most egész jó. Meg ugye most beszéltünk nem régen az Inquisitorról, az se, tűn, az se olyan rossz. Úgyhogy most rákapcsoltak a magyar játékfejlesztők. Ja. Meg amiről beszélgettünk, még az adás előtt ez a Tank Maniacs ez ja, ami erőben más, mint az az Infectious Shelter nevű játék. Tehát az ilyen kanapére leültök, és akkor egy mes tankokkal. Kis mind mint a Worms, csak tankokkal. Igen, Mert... fejlesztők is lesz mondták, hogy, hogy Real-time Worms tankokkal. Igen, hogy igen, ja, már nem körökre osztott. Én mondjuk kipróbáltam gép ellen, a gép abban a játékban rohadt kemény, tehát az, az úgy. De, De vajon kemény vagy csal? Mert nem ugyanaz. nem nem, jól lő. Ja. Tehát nem, nem érzem, hogy, hogy olyan dolgokat csinálni, amit csinál, amiket te nem tudsz, csak ügyesebben csinálja azt, amit te, te is meg tudsz csinálni. <gül> ami hát, mivel ez viszonylag egyszerű játék, tehát annyit lehet benne csinálni, hogy mész jobbra, mész balra, ugrasz, meg lősz. De te annyi, is túl bonyolítva az a mennyi. És. Mondjuk, ami nekem nagyon nem tetszik abban a játékban, hogy abba az irányba tudsz csak lőni, amerre mész. Mert hogy a lövés irányát nem külön állítod, hanem amerre mész, arra áll a, a cső kb. és akkor úgy tudsz lőni. Lehet, hogy ezt direkt hagyták benne, hogy a taktikázni lehessen. Értem, én írtam a fejlesztőknek itt is, mert most ilyen lelkes fejlesztőknek író vagyok, amikor ha magyar fejlesztő lehet, lehet, lehet magyarul érni, érted, így annyira az angolom nem erős, hogy így külföldre is hoztam az észt, de a magyar fejlesztő csapatoknak azért szoktam írni, és egyébként nagyon hálás is meg volt már pár ötletem bekerült így játékba, például múltkor meséltem ezt a ezt a VR játékot. Ezt az, ö, valami AtexCybernetik... -ig, ja, igen, igen, igen, igen. Azt elkeresek. Igen, aha, AtexCybernetik -ig VR, ez a teljes a játéknak. Na, abban a játékban például belekerült egy olyan rész, amit én írtam, hogy tök jó lenne, ha lenne benne, és hát raktek. Akkor Végén azért, majd elneveznek róla egy karaktert. Igen, mert az de is... Az, az, az, az is tehát jó, mondjuk azt megvettem korai hozzáférésbe, és beleraktak a játék elejére egy zseblámpát. Vagy így ott volt, de hogy semmire nem volt jó. Bekapcsolta és így nem voltak olyan részek, ahol kellett volna világítani. Uh -huh. És Így írtam a fejlesztők, hogy tök jó, hogy van zseblámpák, meg minden, de mondjuk ezt tegyétek be olyan részre, ahol utána vak sötét van, és nem lehet csak zseblámpával látni. Na, az a rész, az annyira beszalatós a sikerült, hogy kipróbáltam, utána belöptek a játékba, és az egyik a fogor a zsebrámpát, a másikkal megvöldözöl, és közben jönnek a szörnyek a, a sötétbe, és az, az, az, úgy, az úgy kellemes lett, <szerintem>, szerintem. Az a rész. Majd ezt a játékot is kéne még tolni, ez is korai hozzáférésben van, a folyamatosan fejlesztik. Aztán meglátjuk, mi kerül be. Még a jövőben. Jó, ja, úgyhogy most a magyar játékfejlesztés nagyon jól áll és Tényleg, no, hogyha ilyen játékokat tudnak csinálni a magyarok, mint ez az Infected Shelter is, tehát ahol két, ismétlen, két ember dolgozik a játékon. <gül> Na, hát durva, durva. Meglátjuk még, mit hoznak ki. Így van, hajrá Magyarország! Így van. És csak így tovább a minőségi munkát. Így van. És ha már minőség, akkor mehetünk tovább. Mielőtt elkezdünk beszélgetni a, a Mortal 11-ről, amire... Amit el... tudjuk olyan, mint az Infected Shelter. Ami ah, ugyanolyan igen, van. mint az Infected Shelter, igen. Amire elég ráfügtél. Előtte szeretnék így megijezni valamit, hogy nekem nincs meg semmelyik mortákombat, meg még egyelőre, de a, ré, a régiekkel játszottam. Viszont az Injustice megvan, és most most a Csapból is a verekedős játékok folytak, és én meg sose játszottam ki az Injustice első részét, nem tudom, hogy miért amúgy. És elkezdtem bele játszani, és a hadás előtt beszélgettük Neóval, hogy ez a játék, ez, ez, ez nem öregedett szépen. Tehát, hogy én úgy emlékeztem, hogy ez egy rohadt jól kinéző valami, és elkezdtem nézni, na, Úgy azt hittem, hogy az előre felvett átvezetők, azok még rondábbak, mint a játék motorjával készített ilyen amikor beköszönnek a harcok előtt, de hogy, hogy valami egy-két karakter borzalmasan néz ki. Hát a pályákról meg, meg is beszéljünk, tehát hogy kis térre. Igen, az Interestice 2 kapcsán arra emlékeztem, hogy ez egy tök jó kinéző játék. De hát hát, a kettő az az? Igen. Hát még az elsőre is én így azt mondanám. Hát én, a... én is azt mondtam tegnap előtt, előtti. Meg a sztoria nagyon jó. Nekem annak nagyon tetszett a sztoria. Én mindig azt mondtam, hogy az Interestice-nak a, a története az így az utóbbi évek legjobb DC mozia. Egyébként. Jó, ez meg mondjuk a Wonder Woman előtt volt. Azért a Wonder Moment től kezdve már azért jöttek jobb. Tehát nekem az nem is tetszett például. Azt nagyon sokan lehúzzák. Nem értem miért. Nem, én azt, azt, azt hallottam, hogy sok szeretik. Még én még nem is láttam, most most sajnos, de, de én eddig csak azt hallottam, hogy pozitív. Hogy egy elborult fasság is, hogy jól áll neki. Jó. Meg vannak benne poénok, amit talán a DC univerzumban nem annyira megszokott. De nem az a nagyon túl vicceskedő, csak az, az egy-két helyen van egy jól eltalált, és akkor már úgy... Az, az bőven elég, Ugyan nem, elég kell, elég nem elég. kell full marvel be nyomni, mert az, az sok. Jó, meg azért, ha belegondolsz, most egy csávó, aki úszkál és beszélget a halakkal, nem, ne vegyük már mindig annyira komolyan. Igen. igen. Kicsit a batman is lehetne több poén, bár az tényleg nagyon dark. Nem De, tudom, a, az Injust, vagy a Justice League-be volt? Egy-két egy ilyen poénos beszólás. Hát talán jó. Szerintem az nem volt olyan rossz film, mint ahogy mondták, de mindegy, ez van. Én, én mindig is a DC-t jobban szerettem, mint a Marvel-t. Val valamiért, nem tudom. Nem tudom, hogy az mit is Nem, nem. Lehet, hogy azért, mert az kicsit ilyen sötétebb, realisztikusabb, komorabb. Mindig régen azt mondták, hogy a gyerekek szeretik a marvel a férfiak, meg a DC-t, de nem tudom, hogy ez még így van. -e. Na mindegy, de a ja, Marvelt is megnézem, csak például ami... Most így, ha konkrétizáljuk, tehát ami a Thor Ragnarökbe zajlott, én nekem ott a moziban végigégett a pofám, amit, amit abban műveltek egy olyan karakterrel, konkrétan a torral aki addig fejlődött. Az elején volt egy ilyen kis lázadó tini, és akkor utána lett egy komoly isten, aki teljesen normális, és a Thor Ragnarökbe meg lehozták, Szerintem az Austin Powers szintjére és ez borzalmasan volt. Hát, de majdnem. Tehát az hát. borzalmas volt, amit ott műveltek. Kicsit átment ott is egy jellemfejlődésen, amikor elveszti az erejét, meg minden is így azért. Nem tudom. Tehát... Ja, biztos, mint egy Isten, te is meg sínylenéd azt, hogyha nincs meg a kalapácsod. Jó, de már előtt is hülye volt. Ja, neki ki kellett hozni a maximot a dologból. Nagyon mindegy, ne is. az otthon és sem nem de az de nekem nem Nem most is jól. baj, amúgy nem vesztettével sokat. Na mindegy, de amúgy. És akkor itt az Injustice kapcsán jött elő az, hogy a Mortákombat 9, amikor annak idején megjelent, befontuk a hajónkat, olyan gyönyörű volt, meg olyan szép, meg minden. És az a Mortákombat 10-hez képest egy ocsmány valami, de a Mortákombat 10, meg a 11-hez képest ocsmány valami, és amikor Igen. megjelent, nem mindegy, értem. Mindegy, mindegy, azt gondoltuk, hogy ez a, ez a csúcs kategória, ennél már nem lehet feljebb. Igen, és most a 11-nél meg az van, hogy basszus ez hogy néz ki? Tök jó. az azért grafikai glitchek vannak benne, egy-kettő. Tehát van az a glitchek, mindenkinél előjön, hogy különösen ilyen arcőrzettel ellátott karaktereknél látszik, hogy az arc egy kicsit így elmosódik. És az arcőrzett is, mintha külön életet élne, tehát konkrétan így kilebegne az arcából néha olyan furán, furán mozog. Először azt hittem, hogy a motion blur miatt van, mert hogy valamiért be van állítva játékba egy alap motion blur. Oh, de aztán mondta, mondta ismét, hogy próbált kikapcsolni mindent, amit csak lehet. És, így, és úgy is. És úgy is szar. Akkor majd lehet, hogy Viszont amúgy ja, pont a most érdekes, hogy ezt hozta föl, mert pont ezt akartam kiemelni, hogy azok az arc animációk, már maguk az animációk, azok valami gyönyörűek. Ja, azok nagyon jók lettek. Mármelyik képen megele, me, me, meg de. Ja, hát igen, igen ja, hát persze hát azon nem látod. Meg, meg nem csak maga az arc animáció, hanem maga a verekedésnek az animációja, hogy az egyik, az egyik ütésből átmész a rúgásba, és annyira folyamatos, annyira valóságosnak tűnik, hogy, hogy néha, jó, hát persze látod, hogy egy játékot nézel, és nem a valóságot, de hogy már-már megközelíti azt. Igen, igen, de elég, elég folyamatos a mozgás. Magát a harcrendszert is jól felépítették. A 11 a 10 képes képest nagyon sokat változott harcrendszerileg nem tudom, most bele is menjek ebbe, vagy... Hát, hát szerintem bele mehetünk, hát, mert végül is most így is a játékról beszélünk. Igen, igen, tehát a tíznél... Bár, kezdjük azzal, tetszik neked a játék? Persze, tehát maga... Ja, a... okay. vannak, vannak vele nekem is problémáim, de nem az, mint az internet népével. És most lehet, hogy akkor inkább lépjünk rá erre, az internet népére, hogy, hogy mennyire hülye tud lenni az ember... Ja, én már, tudom, lesz, <laughs> igen. Én, már, én már tudom, mi lesz szerintem. Én már tudom, mi lesz. Kezdjük, eljönjük vissza kicsit az időbe. Itt, itt volt a Battlefield 5. Mi volt a Battlefield 5-tel a probléma? Nem az, hogy valami a játékkal, hogy, hogy javíthatnának a, a fejlődési rendszerrel, meg az a customization, ez nem olyan jó. Nem, az volt a baj, hogy nő van a játékban. Miért baj az, könyörgöm. Tehát a második világháborúban is voltak nők, keressen rá bárki, mindegy, jó? az ha nem is voltak, most ki a szart érdekel, ez egy játék, nem? Mindenet ráment erre, hogy fú, lehúzzuk a sárga földig a játékot, mert lő van benne. Akkor mi volt még? Ja, igen, a Battlefront kettővel. vel Jó, az elején az tényleg szar volt. Jó, de azért nagyon minimálisan volt P2W. Igen, igen. Ilyen nagyon pici százalékokon múltak dolgok, és mindegy, jó, Senki nem beszélt arról, hogy amúgy milyen a játék, csak ez így És most a Mortákon bet 11-nél mire mennek rá? Az kinekre. Az kinekre? Hogy az kineket? Tehát, tehát minden Mortákon bet 11 cikk kb. arról szól, hogy az kinek, hogy azokat hogy lehet farmolni, hogy mennyi, hány millió kell fizetned, ha mindet meg akarod venni. És így elképzeltem magam előtt azt az embert, akiről ezek a cikkek szólnak. Tehát az az ember, aki nem járt, de megvette a Mortákon Kombat 11-et nem játszik vele, viszont kell neki minden skin, és azért fizet, nem tudom, hány milliót. Hát ez ugyanaz, mint a... Amilyen ember? Mint amit ugye régen beszéltünk, a Battlefield 4-hez voltak azok a DLC-k, amik instant kimaxolták neked a, a kasztokat, és akkor plusz 10 euróért tudtál venni magadnak nem játékot. Tehát megveszel egy játékot, amivel nem akarsz játszani, csak azt akarod, hogy minden meg legyen benne, aminek egyébként semmi értelme nincs, mert az kinek tényleg nem adnak semmit, csak Igen. Kinézed. Tehát, hogyha még azt mondanám, tehát akkor én is felháborodnék, ha azt, ha azt mondják, hogy az egyik skin mondjuk 20% több a HP-d, vagy 10 többet sebzett, de hát ez róla Há, nem semmi Semmi. Tehát nincs. ez konkrétan ugyan a, ugyanaz a rendszer van benne, mint mondjuk az Overwatch-ban. Ugyanaz az a rendszer. Injustice 2 talán volt valami ilyesmi. De ott meg ki és... kapcsolni, tehát volt olyan is rész igen M meg, meg, meg ott nem, ott nincs nem, volt, meg ott nem volt, ott nem tudtál venni ládát. Tehát ott csak játékkal tudtad hát. elérni a ládákat, és uh, nem tudtál venni plusz pénzért A ládákat itt sem tudtál venni. Itt ugye van ez van a kripta rendszer, ami benne volt az előző részben is, hogy ami amúgy nagyon jól néz ki. Tényleg? Hát szerintem kurva jó. Tehát az, hogy még ott is logikai feladbányokat oldasz meg, és hogy ki kell oldanod a, a nem a meg az ilyen. Szerintem a Nekem nekem nem, nem rossz amúgy, nekem mondjuk a kriptával az a tapasztalatom, hogy rohangász rádárról rádára, és nyitott ki a szarokat, amik, amik nem érdekelnek, mert a, tehát ilyenek vannak benne például, hogy artwork a játékhoz, mit tényleg nagyon jó, de megnézed neten, ha érdekel, tehát nem fogod elindítani a Mortálkombat 11-et, hogy hű, megnézem már a nem tudom melyik pályának a koncepciós rajzát, amit egy-től 5000 coinért unlokkoltam, mert, mert, ne, mert nem csinálját az ember a nézeket, tehát merészt a én szerintem az most ilyeneket amúgy. Egy koncepciós, de maga... ez? Aha, nem, hát tudom. nem, hogyha betesznek ilyen extrákat. Tehát, hogy most például az Injustice 2 is tele van ilyenekkel. Hát hogy jó, a de a ezzel hívjították fel a lootbox rendszert. Hát jó, de nem valami muszáj volt belerakni. De. Tehát most tegyenek bele, nem tudom, lepkéket, és akkor gyűjthetsz lepkéket, és hogyha van nem, ezer lepkéd, ez lepkéd, akkor te ezer lepkével jobb vagy, mint a többi. Hú, hát, hogy... milliárdos lehet, lehet. Igen, le lepkemilliárdos, Tehát, szerintem már inkább ilyeneket tegyenek be, mint más kitöltő szarokat, mert ennek még talán értelme is van. Nem, de hát az ilyen skinek, meg Tehát amit látsz a játékban, nem az, hogy elcuttingatsz három menüponttal odébb, meg rapozol négy oldalt, és ott van valami, hanem itt tudod, ami úgy úgy, az embernek kézre áll. Vagy akár csinálhattak volna egyet is, hogy lenne egy ilyen saját barlangod, vagy mi a szar, amit így kidíszíthetsz ezekkel. Még az is járt volna. Hát, például lehet, az lehet hogy nem passzolna a martákon, bet nem tudom. Egy kis érdekes lenne ott elkezdeni szimszezni egy házban. Igen. Közben kinek feltelítik oh. egymás nyakát. Igen. Tudod, szu összejött volna a a Cassie -el, és akkor tud így <gül> túlózgatná, hát hogy akkor igen. És mi van most, fasítva vannak? Összevesztek valami? Tehát te, te én már a... Értékeny scorpio óra tudod. Én már az MK10-nél éreztem közöttük a vibrálást. Ugye? Azért van nagy láztori ebben is. Igen. 11-ben, rendesen. <gül> ja, meg, meg a sztori. Úristen, a sztoríról nem sok mindent akarok, de, de ugye a Mortal Kombat egy elég brutális játék te tényleg. Tehát hogy a verekedés közben körülbelül fél perc alatt történik négy olyan dolog, amiben még Superman is meghalna. Hát, <gül> ne, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon durva dolog, és hogy feláll, tudod tovább. És ugye az a sztoriba is így megy. Tehát, hogy mondjuk a Cassie Cage hasonlövi anyút, mert éppen bunyóznak valamiért, mert tudod, csak ilyen kis bunyóka, tudod, semmi komoly, de hogy átlövi a, a hasát nyolcszor, érted, és így, meg, meg átszúrja a szemét, meg így, így minden, és akkor utána a következő vágóképpen mosolyognak egymásra és senki nincs egy azért hogy kicsit fura. Hát jó, de hát ez a bonták, komment, ez mindig ilyen. Igen, de hogy így nagyon nagy a kontraszt azzal, hogy miközben a verekedések ilyen rutálisak és tényleg így mindenki belehalnak két másodperc bunyóba addig az átvezetőkben, ha valakire, mit tudom rásik, egy szikla, meghal. És így miért? túl <gül> de, de, de túl túlél olyan dolgokat, amit látott a képet róla, hogy az nem csak fáj, hanem mondjuk létfontosságú szerveid, elpárologtak tőle. <gül> és így utána meg megütött, kicsit a lában, és meghalsz <gül> az átvezető. Tehát ez, nekem itt van egy kis kontraszt, jó, erre rá lehet mondani hogy Mortal Kombat, és hát az ilyen véres, meg, meg mit tudom én, hogy a story az igazából ha úgy Az csak később jött a franchise-ba. Igen. Először csak arról szólt, hogy van egy torony, mász meg, ez a Mortal Kombat, neked kell győznöd, cső. Meg haverokkal játszál, vagy mindjárt. Vagy jót az neki a Story Mode, mert rohadt jók a történetek. Tényleg, tehát én ezt a játékot, kis önreklám, együtt a helyben végigjátszottam, és fel a Youtube-on, hogyha valakit érdekel, a nyugodtan. Igen, a Netherrealm ehhez nagyon ért. Tehát, hogy, mert ugye az Injustice-okat, meg az, meg az újkori Mortal is ők csináltak, és, és, és ehhez, hogy storyt sztorit kreáljanak egy olyan játékhoz, amihez úgy azt gondol az ember, hogy nehéz, vagy lehetetlen, ehhez nem is, is nem kell. Jeltenek. Vagy nem is kell, igen, mert mondjuk egy verekedős játék, minek szól, és nézd meg, hogy, hogy miután ők elkezdték, utána jött be a, a komolyabb történet, a többi ilyen Street fighter lószarba, meg volt ez a jump force, hogy mindenkit össze meg mindent. De hogy mégis folyamatosan mindenki a Mortálnak, meg az Injustice-nak emeli ki a történetét, mert hiába próbálják, nem azt mondom, hogy hanem hogy hasonlót csinálni, egyszerűen nem tudnak. Tehát, hogy ezek a csávok ehhez róla értenek. És teljes mértékben meg is érdemlik, hogy ekkora a sikert kap. Na, és úgy nézed végig tényleg, mint egy ilyen verekedős filmetémben? Igen, te verekedsz néha, mert hát ez a játék része azért hogy ott van, hogy tudod, így beszélgetnek, beszélgetnek, és már markold a kontrollert, tudod, hogy itt el fogsz jönni, nyomkodni kell, király lesz, és vannak egyébként néha ilyen választási helyzetek is a sztoriba, Jó, nyilván ez nem egy nagy, tehát nem, nem kell itt most gondolni, mit a Walking dead választásokról, hogy akkor mi történjen, hanem csak annyi, hogy most jön egy bunyó, van ott két karakter, és hogy akkor melyik, melyik bunyozzon? Körülbelül ennyi. Ennyiben kimerül az egész választás. És akkor nyilvánvalóan utána van egy olyan szín ami tök hogyan úgy menne le, bármelyiket választod. Tehát egy semmi, ja, igen, igen, igen. Semmi hát csak adja, semmi hogy akineket szimpatikusabb az a harc és akkor ennyi a Igen, igen. Vagy amik úgy gondolod, hogy most, mit tudom én, van olyan, hogy egy, egy kis csaj, meg egy nagy darab állat van ott, és akkor na, ezt a harcot ne a kislány játsza mála, hanem a nagy darab állat, bár mondjuk... De ha engem, PC nem akarsz, akarsz lenni, akkor a kislány kis kis vagy mindig. <coughs> nem akarok spoilerezni meg lehet, hogy nevéket amúgy tudnék mondani, de van olyan helyzet a játékban, amikor egy jó nagy darab tagba karaktert, egy kislány picsáz el, de egy vékony kacsaj, és utána egy másik kislány menti meg, amikor valami olyan helyzetbe kerül. Ez mondjuk két jóval jelenet meg izél, de hogy így, és nézel, hogy aha, ja, tök hihető az egész. Na mindegy, de no, no, a story az olyan, hogy tényleg így így végig kellett játszani egy az egész játékot. 5-6 óra alatt le lehet zavarni. És utána mehet a többi, mert a többi az van. Amíg gondolkozok most azon, hogy az internet népét eléggé lealáztam-e, hogy milyen idióták, hogy az kinek miatt vigyálnak. De a többi az igazából a farmolás. Tehát, hogy tényleg itt ugye többféle nyersanyagon egyébként egyébként, amit gyűjteni lehet. Van ez a coin, amit a kriptában tudsz elkölteni a ládák kinyitogatására. Ez nagyjából mindenért kapod. Tehát ha van hogyha ütsz egy jót, egy jó pofont adsz, akkor kiírja, hogy hát ez most 10 koin volt, gratulálok. Tehát ilyeneket. Kiírja, azt, azt tényleg mindig kapod. Akkor van a... Azon gondolkodik, hogy a zöld cuccot azt hol lehet kapni. Marianne, a -a, azt az is a kriptában is tudsz költeni, azt hiszem, igen, azt néztem. Elvileg ládából is lehet nyitni kriptából, meg... Tehát kapsz koint is ládákból a kriptában. Tehát rögtön úgy indul, hogy elindulsz a kriptába, és van két láda, mind a kettőből kapsz 50 ezer ilyen pénzt. ami az elég sok. Azt úgy, azt úgy el lehet költeni. És akkor nyitogathatod a ládákat, minden. Van a harmadik nyársanyag, fizető eszköz, vagy nem tudom, ez a, ez a szív. Ilyen tényleg úgy néz ki, mint egy szív. És azt arra kapod, hogyha kivégzel valakit, arra kapsz egyet. Na most egy ládát kinyitni, ez kb. ilyen 200-250 ilyen szívből lehet. Na mondjuk a poén az, nem csak kivégzéssel lehet ezt gyűjteni, mert az nyilván sokáig tartona, de vannak ilyen tornyok, amit megmászol, meg ládákból is lehet nyitni mindenfélet, úgyhogy így a nyersanyagok mindenféle irányból öblenek az emberre. De nem kell attól félni, hogy így most egy darabig nem nyithatsz ládát, mert mit tudom én nem kasz. Meg vannak napi küldetések, tudod, és ott is megvaladva, hogy mm -hmm. mit kapsz. Vannak különféle tornyok, ezek a, az időleges, van ez a time over, vagy valami ilyesmi, mindegy. Meg van a klasszik tower, tehát ott is lehet mászni. Egy csomó helyen lehet így, így szerezni ezeket a dolgokat, meg ott van nyilván a multiplayer, ott is kapod a dolgokat. Van kompetitív multiplayer, az is működik már. És a multiplayer nincs is nekem semmi gondom. Tehát netcode nincs is lag, meg semmi ilyesmi. Nem, még sosem volt olyan problémán, hogy Na, az nagyon lehet jó. volna valami nagyon-nagyon-nagyon nagy -nagyon -nagyon -nagyon gebasz. Néha volna hogy egy, egy kicsit berőccendelt, hogy az de, de akkor nem, nem az, hogy nem konstant is, sallagból vagyok el. Nem. nem. Tehát így zsinorba egy csomó meccset lejátszottam, úgyhogy nem volt vele semmi probléma. Sokan panaszkodnak egyébként arra, hogy a játék kikressel. Tehát nekem is van egy ismerősöm, akinek elég sokat, tehát volt, hogy lerokta a játékot, csak akkor most egy kis de hagyja, mert, mert kikresszel is így. Azért. Neki az nem jön be. De amúgy nálam még egyszer sem. Tehát ez is ilyen változó, hogy van, aki nélő, van, aki nélő, nem. úgy mondjuk az intulás az nagyon szarul, kezdődött a játéknak, mert előbb fel kellett rakni egy Nvidia drivert, és az egy kicsit később jött ki, mint a játék. Tehát így felraktam a játékot, és hát itt gondok vannak. Mert konkrétan ugrásoknál leállt a játék így, mint ha megállítottad volna, így kifagyott. Ami elég idegesítő. Viszont amint felraktam az Nvidia drivert, az megjavult. Nekem egy másik problémám is volt, ami egyébként sokoknak előjött hogy egy Xbox One kontrollerre játszom PC-n, ilyen és meg autós játékokat, és ezt is azzal próbáltam, és így már az elején érdekes volt, hogy nyomjak meg egy enik. key hát Ugye az elég sok van a kontrollerrel, enik így, megnyomtam. megnyomtam egy csomót, és semmi, semmire nem reagál, jó, akkor a bílentűzhetem, mondtam, ez még nem kis buk, nem gáz. És a verekedésnél nézem, hogy nem nagyon reagál, tehát először úgy indultam, hogy a tutoriálnak nekifutok, és már elakadtam ott, hogy Nyom meg az át. <gül> hát ez nem egy nehéz tutoriát, hogy nyom meg az ágombot. De azért neked sikerült elakadni, <gül> szóval akkor mégis nehéz. <gül> Mert én megnyomtam az át, én azt hittem, azt kell nyomni. És teg azt kellett volna nyomni, viszont a játék nem ismerte fel. Hanem amikor az nyomtam, akkor a játék azt ismerte fel, hogy én egyszerre nyomom az át, meg az y-t. És így nem, nem tudom, hogy mi, mi, mi lett ott a probléma. Néztem fórumokat, másoknak is előjött, tehát ez nem csak nálam volt hüvérség és most azóta nem tudom eldönteni, hogy ez a játék problémája volt, vagy a Windows 10-en volt valami kavar, mert újraindítottam a játékot, ugye a driver telepítés után, meg, meg a, talán a kontrollert is újra felismertettem a Windows-zal, hogy akkor most csinálj már valamit, és utána egy újraindítás után minden pöcre működött. Király volt a grafika, nem fagyott be ütésenként, a kontrollert hirtelen felismerte, az eniki is megtalálta, hogy Lényegében bármelyik, <gül> amiket nem <kontrárra> megnyomó. <gül> tehát utána már tök jó működött. Pedig mondjuk egy órát azért szívtam be, hogy mi az Istené nem működik. És akkor írták, tudod, hogy rá kell dugni kábellel, és akkor működik. Jó, nagy nehezen yeah, találtam yeah. egy kábelt, oké, okay, ráduktam, tényleg működött, de mondom azért, hogy mennyire kárszelt ez. bluetoothos os kontrál, nem akarom kábellel használni, működjön már normálisan. De azért először sikerült kalapálni, és utána tényleg működött a játék. Tehát a Mortal 10-hez képest az indulás az sokkal flottabb úr, működött. Már ott azért voltak nagyobb problémák, meg a netkódot is kb. egy olyan update-re sikerült megcsinálni a 10-nél, amit először bejelentettek, hogy az PC-re kiseim jön, és így mindenki nem íz a nagy szemekkel, hogy akkor mi volt. Később az két ugye ez volt az Excel update. Igen, igen, nem tudom, arra te emlékszel, hogy. Igen, meg ott, ott a volt. volt. Emlékszem, volt olyan pálya, aminél kifagyott a játék, az a <gül> havaspálya, vagy mi vagy, vagy, vagy csak leesett az FPS, nem tudom. Nem a havas az első nagyobb update nél ami kb. majdnem akkora volt, mint a játék, és annyi eredményt vettem észre, hogy a havas teljesen szétesett. Na akkor volt. A grafikai gitsek voltak benne, egész konkrétan, tehát játszhatatlan volt. Itt szerencsére ilyenek nincsenek. És hát ugye ugye mondtam, hogy az internet meghülyült, és hát hú, lút, meg izé, hogy ott meg lehet venni pénzért ezeket a dolgokat. És a negyedik fizető eszköz, ez az a, az a time kristály, vagy mi a, a szar időkristály, amit lehet. Szintén lehet a játékban kapni, tehát ha szintet lépsz olyan, akkor mindig kapsz egy tizet, ha jól emlékszem, meg így a tornyokból is lehet kapni, szóval az is egy farmolható nyersanyag, viszont azt meg lehet venni pénzért is. És azért a kristályért tehát azt el lehet költeni skinekre. Tehát ugye a karakterekhez van, van egy ilyen teljes skin, tehát a ruházata, a kinézete, és akkor abból vehetsz. De az ilyen, tényleg 5 euróért megvehető kristály, ilyet tudsz venni egy skint. Ami elég full, mert nagyon random az egész, és én azt vettem észre, ha jól láttam, nem tudom, azóta javították ki, vagy én néztem eve, hogy ugye vannak is, itt is ritkább skinek, meg, meg, meg gyakrabban előforduló skinek, és mindig 5 euróba kerül. Tehát nincs külön árazás. Pedig a ritkábbak azok még jobban is néznek ki. Mert most úgy kell elképzelni ezt kineket, hogy van egy skinnek, mit tudom én, 5-10 variánsa, 10. akkor hát mind az, az overwatch Na, és mindegy más színű, tudod. Ah, az. ugyanaz. nem az elképzelni, az. Hogy, hogy most ha valakinek nincs meg a, a rózsaszín sub akkor most mi van? Tehát nem, nem áll. Körülbelül egy skin az, amit azt mondod, hú, ez tök jól néz ki, a másnak akkor a kifarmolt pontokból azt megveszed, meg fizetni se kell valódi pénzt, hanem abból a pontokból, ami, ami összegyűlt, abból meg tudod venni, amikor, amikor úgy van. Meg ezek a skinek egyébként úgy vannak megcsinálva, hogy nem egyszerre tudod megvenni bármelyik skint, hanem van a sokba egy ilyen izé, hogy akkor most ki van emelve, azokat meg tudod most venni 500 mm -hmm. kristályért. Tehát ilyen szempontból egy kicsit köcsög a rendszer, hogy nem tudod azt csinálni, hogy hú, én most farmolok arra a skinre, összeszedtem a kristályt, és akkor megveszem, hanem. Hát, ha nem, nincs ott a shopba, nem tudod megvenni. Tehát nincs ott kirakva. Én, én, én azt nem értem, hogy, hogy régen a mortába nem volt semmi. Ja. Tehát, hogy játszottál vele, és ütötted, verted a másikat. Most annyi változott, hogy a játékért kapsz pontokat, amiből vehetsz dolgokat a kriptában, vagy akármit. Hogy, tehát ez, hogy visz... ez nekik miért baj. Igen, tehát, hogy, hogy most ha, ha kivennék ezt a kristályos részt, és maradna csak a grind, amúgy meg, azt megjegyzem, hogy már a fejlesztők nyilatkozták, hogy, hogy többen problémáztak, hogy nagyon sokat kell farmolni, ezért változtatni fognak a rendszeren, tehát hogy hallgatnak uh -huh. rá, ne, szerintem, ez ők is, igen, és szerintem ők is félnek ettől, a, a, attól, amit a Battlefront 2-n kapott, tehát nem, akarnak a, nem akarják, hogy az MK11-re így emlékezzenek, de, de én nem értem, tehát oké, okay, a grind az rossz, de most, hogyha úgy veszük, azt hiszem valami 9000-valahány száz dollár az, hogy Eleve. Aki ilyet akar csinálni, az vegye meg az összes kint, mert az hülye, mint a sejk. De de, vagy gazdag, mint a sejk. Vagy gazdag, de mondjuk az, az, az még az nem zárja ki. Saját, de de az nem zárja ki az elsőt. Tehát, attól még az lehet hülye. De a másik, hogy például, vegyük, itt van az NBA. Az NBA-ben vehetsz pakkokat, és ott annak nincs vége. Tehát, hogyha te ott 100 millió darab pakkot akarsz venni, akkor 100 millió darab pakkot veszel. Hogyha millió, akkor meg millió. Tehát nem értem, hogy, hogy mi a probléma. És ráadásul abba a kártyákat nyitsz, amik, amikkel konkrétan jobb lehet a csapatod. Igen, De arra még rá is lehet sütni, rá is lehet sütni, mondjuk szerintem annyira nem, mert, mert mindenki mondja, hogy kurva nehéz jó csapatot összehozni. És az, az is, is egy fizetős időt. játék. Egy és az euros. is egy 60 eurós játék. Jó, mondjuk ott Igen. meg nincsen a pass. Igen, nekem De is ez a problémám, hogy az internet népe rászállt egy játékra, amire lehet azt mondani, hogy ebben teljesen korrekt a mikrotranszakció nem nem előnyöket. Nem zárja olyan dolgokat, amiket csak így tudsz megvenni. De egyébként teljes életet lehet élni a játékban akkor is, ha egyáltalán nem foglalkozol ezzel, és neked nem kell semmilyen szkí, mert a játék nem fog változni. azt szerintem az most a... már kezdek lenni az embereket, nem az hogy pay to win, hanem az zavarja, hogyha költhet rá pénzt, és azzal gyorsíthatja fel a fejlődést. De világ életben minden rohadtják, mi benne volt az, hogy dupla XP-t kapsz, dupla aranyat kapsz, dupla nem tudom mit kapsz. Engem ez soha nem zavart. Tortolmat ja, ne zárjanak el. Ennyi. Tehát ezek tényleg csak szkinek, amiket valódi pénzért meg lehet venni. Mert egyébként lehet gyorsítani a fejlődést. De most az overvacsnál miért nem rinyálnak? hogy drágák, ládák, keveset kapsz, mert csak szintlépésenként kapsz ládát, és hogy venne, vehesz ládát, és hogy nincs úgy legendari drop, meg minden. És ott minden is, minden is fizetős. Ringára. És az is fizetős, igen. Igen, igen. Vagy ott is csak skinek vannak, úgyhogy ott is mindenki fogja hát, beszállni. Hát igen, pont ezért mondtam, hogy, mert ugye ugyan, ugyanaz a rendszer. Mondjuk az egy kicsit kötseg a rendszer a, abból a szempontból, hogy vannak ilyen szezonok, amikor van szezonális láda, és az a tényleg úgy vannak belőle, hogy ha csak játékkal akarsz ládákat szerezni, akkor viszonylag keveset kapsz, hogy az tényleg nyom arra, hogy te fizes, de... Mirek? Jó, tehát ez ez jó de hát ez megint a marketing, is. és hogy, hogy ott is nem Persze. karakterek vannak, ha nem csak skinek. Én egyébként azon filóztam mostanában, hogy mikor szocializálódott úgy a gamer társadalom, hogy, hogy ennyire a skinek. Tehát, hogy már ugye felsoroltam az elején a mondókámnak egy csomó játékot, ahol tényleg az volt, hogy maga a játék az vagy jó volt, vagy voltak benne olyan elemek, amik nem voltak olyan jó, de senki nem foglalkozott se azzal, hogy miért jó, miért nem jó, hanem rámentek valami fasságra, amiben így belekapaszkodtak. Skinek, lootbox, minden anyám kénye. Tehát, hogy így, és itt is most ez a játék így tényleg körbe van egy véres zászlóra föltűzve, hogy mortál Kombat, mert hogy már hogy skineket lehet benne venni, és ha mindent meg akarsz venni, akkor nem tudom hány milliót rá kell költeni. Hát ne, ne akarjál már minek. Hát, Tökéletes. Ezt én szerintem lefoglalás ez le, a... is. Tehát, hogy, oké, okay, farmolás az, az van benne, de én így sosem éreztem azt, hogy, fú, mennyit játszottam már a játékkal, tele van a tököm, és nem kaptam semmit. Ez a. <gül> nem az, hogy így játszottam a játékkal, ó, nézd már itt egy csomó arany, akkor meg a krittába kinyitok, milyen ládát. Jó, nem kaptam semmi olyan. értekes cuccot, de így, hát valamikor kaptam egy tök jó skint, és akkor talán egy jó skint tök jó és mehetünk tovább. Hát jó, csak ez a normális felfogás, de ahogy látod, az emberek nagy részének nem ez jutott. Hát oké, egy farmolni kell. Jó, mondjuk az, azt aláírom, hogy ha valaki például rááll egy karakterre, mert azért lássuk, a Mortal Kombatnál elég sűrűn van az, hogy valakinek van egy mély karakter, akivel szeret játszani, megtanul rendesen játszani, és akkor ő inkább azt pörgeti. És az mondjuk szar, hogyha nem tudod megcsinálni azt, hogy te ahhoz a, a karakterhez szeretnél kapni cuccokat, de tök random kapsz. És lehet, hogy nyitsz úgy egy csomó ládát, de egy csomót, hogy nyilván nem kapsz hozzá semmit, vagy semmi jót. Tehát azon tényleg alakíthatnának, te csinálhatnának egy olyan rendszert, hogy így karakterenként meg lehessen venni. Hát, hogy mondjuk egy karakter pénz, és, és akkor annak az szkényei közül sorsol valamit. De ezt annyit te cég is apró update meg lehet találni a tornyoknál ott előre írja, hogy mi a reward, hogyha végig mentél. És akkor ott azt hiszem van is, hogy mondjuk nem tudom, hogy megvan a határozva, hogy melyik karakterhez kapsz kint, de az nem egy nagy asszisztet beletenni a játékba, hogy jó, itt lesz egy torony, Johnny Cage az ad egy, egy ritka szkint. És akkor azt úgy megmászod, hogyha úgy van. És akkor megdolgoztál értel, tudod is, hogy miért dolgoztál, meg nem az van, hogy szívtál, mint a torkosborsz, és a végén kaptál valami karakterhez, szkint, amivel sosem játszol. Úgyhogy ezen, ezen így lehet finomítani, és hogyha bejelentették, hogy ezen fognak is, akkor az, az, az nem olyan nagy probléma. Ami viszont nagyobb probléma, és ezt azt hiszem talán még Angry Joe is megemlítette valamik videójába, nem, nem rémlik, hogy ugye vannak ezek a tornyok a játékban, amiket meg lehet mászni, és vannak ezek a time-tóverek, valami ilyesmének hívják, most itt teszem be, ahol az megy, hogy ezek ilyen időre vannak berakva, meg azt hiszem a klasszik tóvereknél is van valamilyen, hogy márban nem ő biztos. Tehát, hogy mindig rotálódik, hogy más tornyot tesz be, más reward, más ellenfele kisorba, és ez tök jó marad hozzá egy kis változatosságot, viszont ugye van, vannak olyan dolgok, amiket a kriptában lehet nyitni ládákból, amik ilyen módosítók. Vagy nem is tudom, hogy hívják a játékból. Mindegy ilyen elhasználható dolgok, amiket egy tóver, egy meccselején a tóverben beállítasz, hogy te ezeket berakod. És akkor ezeket el tudod használni a játékban. Ja, ezek a buffok, nem? Vagy valami ilyesmi. Na most, én lényegében ilyen legális csalások. Tehát így harcolsz, harcolsz, és ha például lefelé nyomod az egyik, ez mind a jobboldali trigger lehet beállítani. Berakod őket, és akkor azzal tudod elnyomni. És harcolsz, harcolsz, és lefelé húzod a jobboldali triggert, és lejön egy valami meteor, és adjon a szelven feled. Ami hát jó, hogy te ezt tudod csinálni de a szopás az, hogy az ellenfél is használja ezeket a csalásokat, és most néha összerak olyanokat hallod, olyan csalásokat magának a gép, hogy így most, ahol megakadtam, Cassie Cage ellen kell játszani, elvileg normál fokozaton bunyózik a csaj, viszont néha beszalad uh, izé, Jackie Briggs, hát, de ezeket te is be tudod állítani, hogyha ezeket nyitod kiládákból, tehát egy csomó minden ilyen csalást te is be tudsz állítani. Csak hogy ezeket közbe kell használgatni. Viszont így egy olyan össze, hogy ugye még egyszer mondom, normál. Elkezdik kécs, Csak csekiprix néha beszalad, pofánver, vagy lerakolami valami pajzsot, bármi, ami segíti az ellenfeledet. Bejön egy nyíl, ami ha eltalál, te nem csak servezésként, hanem elkezdesz kóvályogni, nem tudsz mozogni, tehát lesz tanul. Meg van egy bombázás, ami beteríti a fél pályát, és ha eltalál, kávélem, megy a fél életed. <síthat> Na most, tehát erre a négy dologra, tehát, hogy valaki ellen te harcolsz, hogy beszalad valaki, és pofánver, hogy jön egy nyíl a semmiből, és ha eltalál lesz és egy bombázás, amit csak úgy tudsz kidodzsolni, ha éppen átugrod. Tehát erre mind figyelni kell. De hát, ja, az mondja, nehéz a játék. Nehéz a játék. Jó, de mondjuk, hogyha elrontod, akkor retvizhetsz. Ret Persze. Tehát akár nőször újra hát, hát akkor nem bukod el a tornyod végül is. Persze, nem, csak... Csak szopsz, mint a torkos borsz, ja, hát igen. hibázol kétszer, és azt veszed és azt mondja, hogy jó, akkor nincs értelme semmit nyomni, mert vége. Mert lenyom rajta a két kombót, bekaptál egy szant. Jó, úgyhogy nagyodag, tehát én, Haver az úgy van vele, hogy ő, ő így mondta, hogy azt, azt nem, azt nem érdemes próbálkozni vele, de én úgy vagyok vele, hogy így látom, hogy a ott én csesztem el, mert ha itt nem üt meg, akkor nem, jön az a domino, aminek a végére elveszítem az összes HP-mat. Jó, hát meg <gül> régen, régen is voltak ilyen, ilyen búvok, és akkor pont azért vezetik be ezt a countert, meg ezt a nem tudom mit, hogy, hogy ki tudsz jönni az ellenfélnek. a. a... Ja, de ez itt ne tudsz kijönni. Ja, hogy ebből nem tudsz kijönni. Jó, hát az akkor... Nem, mert, mert, mert így sorba jön minden. Tehát a, a, a ezt a bombázást, hogy ezt csak úgy tudod kivédeni, ha átugrod. Na de, hogyha te bekaptál egy staloló nyilat az elején véletlenül, mert erre az egyre pont nem figyelte, úgy, úgy jött. A, lépés, vagy, vagy mondjuk elkezdesz egy kombót, de ez is vicces, te ütöd rajta a kombót, jön a nyíl, akkor te megállsz. Tehát tök mindegy, hogy te most éppen bunyóztál, és amúgy más nem mozdíthatott volna kimerőtéppen mert őt gyepálod. Az a nyíl az így bejön, és megdög lesz, mert utána lever rajtott pár pofont, repülsz egyet, utána hirtelen jön ez a szőnyegbombázás, amit nyilván, hogyha fekszel a padlón, akkor nem tudod kivédeni. Tehát oké, okay, hogy vannak ilyen dodge -ok, amikkel ki tudod védeni az ütést, ami jön a csajtól, de hogy a szőnyegbombázást az se védik ki, ha két méterrel alá tudsz ugrani hirtelen. <gül> Tehát, hogy az így, így teljesen padróba fog döngölni. Szóval igen, itt nem, nem, nem nagyon lehet hibázni néhány ilyen toronynál. Szóval ezen azért változtatnának, hogy ilyen durva vizek ne legyenek. Ja, és a másik dolog, ez egy érdekes, ez, ez így fogalm sincs, hogy hogy gondolták a játékba. Meg lehet azt csinálni, hogy te azt mondod, hogy te most nem akart tornyat mászni, hanem azt mondod, hogy egy AI bot, aminek te állítottad, hogy mennyire legyen agresszív, tudod, így, ilyen, így finom hangolni tudod valamire, de hogy egy AI botot te ráeresztesz erre a nénire, majd ő így lebunyózza rajta. És be a nehézségét is, hogy ez a bot, ez milyen nehéz legyen. De most ha már azzal szórakozott, hogy a, a Very Hard AI botot, ami tényleg úgy nyomja be a kombókat, hogy csak érzi a a csaj. <gül> Tehát, hogy így, de ember így nem bunyózik Mortal Kombatbe, vagy bármivel mert tényleg úgy, úgy végig nyom minden, de ő se tudja megverni ezekkel a jön a nyíl, felrobban a félpálya, tehát ő is megdöglik a picsába. <gül> tehát a very hard -a <gül> bot, a normál bot ellen. Mondjuk ezt én nem is értem, hogy mászod a tornyakat, de nem akarsz játszani, te csak farmolni akarsz, hogy berakod az AI botot, hogy bunyózzal a helyetted. Tehát ez, így, én, én ez egy ilyen menedzserjáték avanzsál az egész Mortal Kombat, amit így... ez, ez már volt az Injustice 2-ben, is azt hiszem, is. hogy ott is Ahhoz ilyen... Abba is volt ilyen, a jájból. Hogy, hogy hogyha lehet volna külön egy ilyen játékmód, hogy három karaktert összeválogatsz, és az három karakter ellen bunyózod, és akkor nézheted, ahogy bunyóznak, és a végén kapsz pontot. És meg. egy másodat nyomdnek? Wow. Aha. És ott mondjuk nem tudom, hogy itt a hogyan, a megy, motor, megy ott... A két motorházás az Ott, ott, ott ö, tudtak gyorsíteni az időt, itt nem tudom, hogy hogyan van. És kb. nincs is értelme nagyon, mert azt mondod neki, hogy jó, veri hát, bot, mennyi, aztán másznak helyettem a tornyat, nekem nincs kedve játszani. <gül> ez a mechanika? Igen, ez amikor a játék játsza helyetted magát. Aha. Konkrétan. <gül> tehát így, így elképzelem, hogy tudod, valaki te a játékot, kivizeti a pármilliót, azt kinek meg még, amikor belép a játékba, akkor is azt mondja neki, hogy nincs kedve játszani, beálltak egy botot. <gül> és így akkor az kinek? <gül> tehát, hogy nem, ne vegy egy játékot tényleg. a YouTube videót, vagy akármi. Szóval ezzel botos rendszerisítjük. Egy ilyen fura madár. Én legalábbis nekem még nagyon ingerenciám nem volt, viszont ha egyszer megnézel egy ilyet, hogy egy bot mit művel, akkor utána nem lesz kedved tornyot mászni. Mert minek? Igen, mindenki. ha Úgy lezavarja a bunyót, mint a húzat. Kivéve, ha ennyi rám fel dolog, mert a, valahogy ezeket a, az upgrade-eket nem jól kezeli. Se azt, amikor neki kéne nyomnia valahogy jól, se azt, amikor az ellenfél dobálja be fele. Jó, hát lehet, hogy még ezt is fogják el még kicsit. Mondjuk ennél, ennél a mesterén azért érzem, hogy minden. meg lehet verni, mert annyira kiszámíthatóan nyomja a gép ezeket a jön a sztanoló meg a szőnyegbombázás. Tehát, hogyha ki tudod mindent dodzsolni, amiket elég a nyom, akkor, akkor talán el le lehet nyomni. De ugye az tényleg nagyon kell figyelni, hogy ne kapjál be semmit. Mert tényleg, amikor, ennek, ezeknek van ilyen cool lennye, mikor tudod nyomni, és az elsőt kell csak kivédened, mert utána kb. amikor lejár a kulna, már nyomja is egyből. Tehát ez a mechanika, ugyannél a gépnek. Te meg úgy akkor amikor akarod, de azért a ez megvan. Ez szerintem azért tették bele a játékba, hogy ez szimbolizálja a pay-to-win-t. És a fejlesztők azontek, hogy szerintetek pay-to-win a játék, na akkor basszátok meg. És akkor beraktak egy ilyet, hogy ne neki. Ja, de tényleg, szívjál Ja. Nem pay-to-win, csak béna vagy. E, Ezután a harc után érezni fogod, hogy ez a játék nem pay-to-win. Mert ez a, a játék, ugye ez a harc, ez az, úgyhogy csezd meg. Ja. És egyébként van még benne egy cucc, amit meg tök jó kitaláltak, hogy te tudod magadnak beállítani, de tudsz karakter karaktervariánsokat csinálni. Ahol beállíthatod az skinjét a karakterednek, van három cucc, amit még te be, Ugye ez karakterenként változó, tehát mit tudom, és korpiónál van az a, az a lánc, meg a végén egy ilyen kampó, igen, igen, igen. és akkor te tudod a kampónak a üzét a testre szabni, vagy a maszkodat, de ez ugye minden karakternél más, mindegyiknél van három ilyen cucc, amit be tudsz állítani, és akkor ezeket tudod variálni, viszont ezeknél is csak a kinézet változik, meg annyi van, hogy ha ezekkel játszol, akkor ezek szintet lépnek, és így bele lehet rakni ilyen kristályokat. És én nem tudom, hogy... Uh, Ilyet, ez viszonylag lassan oldható ki, főleg, ha nem egyfolytában egy karakterre játszol, hanem egy a többit is. Viszont ezek a kristályok is, ahogy láttam, csak annyit csinálnak, hogyha belerakod, hogy ha játszol, akkor több pénzt kapsz, vagy több XP-t. Tehát a játékban ezek sem adnak, úgymond. Ja, tehát akkor nem sebbzel többet. Hát nem. Ja, tehát több pontod igen. lesz, és elő tudod kinyitni a dolgokat a kriptában. Igen, igen, igen. Vagy nem tudom, hogy a későbbiekben milyen kristályok vannak, mert csomóféle kristályt beletleni, meg ezek is elég lassan jönnek, ezek is randomesnek, szóval, és ez is ráadásul nem az van, hogy kapsz egy kristályt, ami mindenkihez jó, hanem kapsz egy kristályt, ami mondjuk a subzero nak a fegyverét tudja upgrade-elni. Tehát itt is az van, hogy nem úgy kapod a, nyers ezt, a ezt az upgrade-et, hogy ahhoz a karakterhez, amivel te játszani szeretnél, hanem random. Valakihez aztán ahhoz nem kapsz, amit te szeretnél játszani, akkor így járt Tehát ezt lehet, jó, változtathatnának, hogy. Jó, van, de mondjuk ezt ez meg nem lehet, meg. hogy próbálja rávezetni azokat a játékosokat, akiknek nincs kedvencük, vagy és mm. hogy aki ezt mondjuk kapnak kristályt, akkor azzal kezdenek el játszani. Ha jó, de nagyon sokaknak nagyon a mortál arról szó, hogy van kedvencük. Hát jó, de azok csak De az, az de meg, az az meg az is, történt akkor is akkor fogja játszani, hogyha nem arra kapsz kint, meg ha nem arra kapsz, tehát hogy ő, akkor is azzal fog játszani. Mert én sose értettem, tehát hogy van egy egy verekedős játék, amiben van, most mondok valamit, 24 karakter, oké, okay, hogy nekem is van kedvencem, mert például a Scorpion-t, azt mindig szerettem, meg a Jacks Bricks is, a, meg a Johnny Cage, az óriási nagy kedvenc, de most azért, mert az a kedvencem, attól még a többivel is játszom, tehát hogy nem, nem mert mindegyiket kipróbálom, meg amúgy is jó mindegyik karaktert ismerni, mert akkor tudod, hogy mivel készülnek ellened. Ja, igen, igen, igen, abból tényleg jó. Hogy kell ellened játszani, mert tudod, hogy mit tud ellened hozni. Igen, igen, igen, igen. És akkor már nem lehet meg. Hát majdnem ma, ma, ugyanazok, mondjuk egy dota. Ja. És a move-okat is át lehet állítani egyébként, ha a saját karaktert csinálsz. Tehát ugye van egy moveseted, és akkor vannak mozgások, amiket lehet cserélgetni. Hát három. Hát hiszem, ilyen három szlot van minden karakterhez, viszont vannak olyan mozgások, ami két szlotot fed le. Ja, akkor nem lehet ilyen OP karaktereket csinálni, hogy a legdurvább izzéket beleveszik. Nem, de ez, ez már annyira nem balanszos, úgyhogy ez a része már ki is van szedve a multiból. Tehát multiba csak, csak fix karakterekkel. Fix két, két fix alapkaraktert tudsz beállítani, és a multiba is tudsz skint állítani, hogy azért mégiscsak legyen már valamire jó a skin. Viszont ott már a, a karakterek képességeit, azok, azokat nem találszározottnak, hanem be van állítva két fix, és akkor azokat lehet csak használni a multiba, meg rankedbe is. És igen. akkor ott tényleg csak skin van, amit, amin változtatsz. Lehet, hogy később tesznek bele egy olyan játékmódot, ahol meg ezt le tudod aktiválni multiba. És akkor, hogy ha, ja, ha igen, lehet, rész, hogy akkor lehet, hogy, Vagy ha haverok ellen játszol, mert olyan van benne, hogy csinálsz ilyen non-ranked meccset, meg haverok ellen, meg lehet olyat is csinálni, hogy szobákat csináltak, és akkor ott kihívsz embereket a szobából. Vagy... Hát elég jól összelektek ezt az online részt egyébként. És sose voltam nagy, online mortálozó, nekem a tízről is az az emléken, hogy beléptem, és egyszerre éreztem azt, hogy szar vagyok, <gül> kód, megint csak szar vagyok, és úgy elpicsáznak, hogy kapok egy kombót, aminek a végén nem az van, hogy földet érek, hanem hogy kiír, hogy meghaltam. <gül> Tehát, hogy így... Hát itt, egyébként... hát itt ugye arra mennek, hogy minél több hitet, meg minél több százalékos sebzés bevigyenek, és akkor ezt, -e, ezt próbálgatják, hogy minél tovább kitolni, hogy te ne érjél földet. És egyébként most is... Most is megvannak ezek a kombók, viszont én azt vettem észre, hogy én simán elpicsáztam olyan embert, akit éreztem, hogy nálam jobb. Jó, mondjuk ő azért volt nálam jobb, mert ő simán végig tudott nyomni olyan kombókat, amiket én amíg annyira nem mennem vagyok benne annyira otthon. Uh -huh. Viszont ha kit le tudtam védekezni, amit ő indított, és tudtam neki adni néhány nagyobb pofont, akkor meg tudtam verni. Tehát volt olyan, hogy valamelyik körben nem nagyon mozogtam ellene, de valamelyikben meg ki tudtam dodge ki tudtam védeni, és így hülyére vertem. Tehát az egy tök jó érzés, amikor így, így látod, hogy azért nem vagy te annyira szar, hogy azért valamit össze tudsz hozni, csak így gyakorolni kell. Yeah, yeah, yeah. Mert amúgy a harcrendszer, az tényleg az nagyon jól össze akkor és még arról nem is beszéltem semmit. Ja, és érdemes egyébként úgy indítani a játékot, ha te játszottál a 9 10 és több vagy benne, hogy hogy elindítod a tutoriált. Ami lehet, hogy úgy kezdődik, ami nálam beakadt az elején, hogy nyom meg az át, vagy nyom meg az X-et. Meg meg De hogy utána, tehát egy órát én eltöltöttem úgy a tutoriálba, hogy még nem értem el a végéig. <gül> Mert tényleg mindent megmutat, és annyi minden van benne. A tutorial is föl van darabolva több részt, egy ilyen Basic, Meg van egy ilyen defense, offense, meg ilyen. Nem is tudom, mi van még. De van egy olyan tutoriál még a végén, ez a stratégiák, na, no, de nem jutottam el. Mert tehát meg, megtanít mindent, és utána, utána, gondolom, még bemutatja, hogy akkor némei karakteret, hogy zónáz, meg mit tudom, egy melyik karakterre. hogy Mert mindig karakterhez vannak. van ilyen saját tutoriál, mert azt gondolom, csak a, a képességeire van kiegyezve, hogy ezek a speciális múvokra, hogy akkor azokat vidd be, És akkor, hogy minden karakterhez meg történt. Tehát annyira Noob friendly a játék, az hihetetlen és minden kiír neked folyamatosan. Tehát a tíznél nekem voltak olyan problémáim, már a tutoriállal, hogy eljutottam oda, hogy én azt nyomom, te szerencsétlen, amire ki van írva, nem működik. Mm. És itt megcsinálták azt, hogy vannak múvok, vagy ilyen gombok, gomb sorozat, amit ha beadod a kombót, akkor azt úgy kell, hogy ha elindítod, utána megfelelő időd van, hogy legyomd a következőt. És itt rendesen jelzi, hogy az az idő, az mikor jár le. Hát látod, hogy Valószínűleg azért csefte el, mert, mit tudom, az A után az X-et nem elég gyorsan nyomtad le. Tehát azon, arra kell odafigyelni. És nem idegeskedsz azon, hogy mi az Isten csefte, mert hát itt van ezeket nyomtam le, ott van az izé a logba is, a gomboknál, hogy ez van lenyomva. De itt rendesen kiírja, hogy igen, van egy kis kis hogy ha az végigfut, akkor ha utána nyomod le a gombot, akkor az már nem. Akkor ez meg külön. Az külön már nem a gombó. Le. Igen. Úgyhogy itt, itt látod, hogy mit cseszel el. Mondjuk van néhány nagyon durván nehéz tutoriál, amit így nagyon sokszor kell csinálni, hogy, hogy így tényleg így eltaláld. De van benne olyan mechanika, hogy ilyen ha a tökéletes időpontban véded le az ütést, tehát nem sokkal előtte, mint hogy üt, vagy később, a később akkor nyilván már nem védett kell, mert elterülsz, de hogy pont abban a pillanatban, amikor így betalálna, akkor ez ilyen nagy, hallan is egy ilyen effektet, hogy ez egy ilyen tökéletes védés, és abból te így gyorsan vissza is tudsz ütni, hogyha elég ügyes vagy. Na most ez nem kicsit kell rohadt gyorstak lenned. Tehát maga az, hogy ezt a tökéletes időben levéd azt az ütést, azt így ilyen csomószor vég kell nyomni, és mire ezen a tutoriánom így végigértem, mert tényleg ilyen, ilyen század másodpercre kell eltalálni magát a védekezést. már jó, jól van rakva. meg <kül> tényleg jöttek új mechanikák. Maga az egész harcrendszer Ugye a 10-ben úgy működött, hogy volt egy ilyen métered, ami azt hiszem három ilyen csík volt, ha jól emlékszem? Igen. igen. És az, hogyha harcoltál, az szépen lassan ment fölfelé, és te eldönthetted, hogy te most azt kombobrékre használod, hogy megszakíts egy kombót, vagy egy támadást erősítesz, és akkor arra tolod el, vagy csak simán, mint a hülye, meghúzod a két ravaszt, és akkor nyomsz egy ilyen x-ray akkot, És az betalál, akkor az jó. Az jó megfájdul az ellenfélnek, és akkor az tök Na most ezt a három dolgot teljesen különvették, és csináltak olyat, hogy két ilyen méter van, az egyik a defense a másik az offense -re. tehát amikor tehát a védésre úgy csinálták meg, hogy most már kombobrék van, hanem hogy ki tudsz örögni meg, térni az ütések elől. Tehát amikor téged földre küldenek, akkor ki tudsz bukfencelni, lényegében így dodzsolni az ellenfél elől, hogy így megszakítsd azt, hogy éppen felmossa veled a padlót, vagy például, amikor öntudatlanul repülsz a levegőbe, arra is van egy ilyen dodge, hogy megnyomod a trigger lefelé, és akkor így kipörög. Tehát, hogy nem oda esik, ahova esne, hanem így pörög egyet, és akkor földre esel. és akkor így nem tud tovább gyepálni. Tehát ezekre lehet használni kb. az offense. -t. A defense meg nagyjából ugyanúgy működik, mint az előző résznél, hogy vannak támadások, amikre, hogyha rányomsz még egy gombot, akkor ez egy erősebb verzióban csapódik le. Például a, a a skorpionál ugye van az a Get Over Here kampó, amit kilősz. Az elteljez ez el feled, hogyha nem nyomsz utána semmit, akkor szépen áthúzza maga mellé, suhint egyet rá a kardjával, és így tovább megy. Ha megnyomod a gombot, akkor viszont nem suhintja át a másik oldalra, hanem így ököl le jó pofánvered, és akkor tudsz rajta nyomni még utána egy kombót, hogyha elég ügyes vagy. Tehát például ilyenekre lehet használni ezt, a, ezt az Offense métert, aminek ilyen két, két része van. Vagy például a liukenek van az a bicikli rúgásra, tudod. az itt is benne van, és azt, hogyha utána megnyomod a gombot, amivel lehet aktiválni ezt a métert, akkor rányomsz még egy bicikli rúgást, vagy, vagy még egyet. Tehát van olyan, hogy három bicikli rúgást egymás után kapcsolsz, hogyha mind a két ilyen métert elhasználod erre. Mondjuk ez megváltozott, mert korábban a védekezés volt az a gomb, amit be kellett ilyenkor nyomni. Ugye ez a jobboldali trigger a kontrolleren. Most pedig a jobboldali felső gombot kell behúzni hogy benyomni. Tehát, ezt ha valakinek ráállt a keze, akkor ezt meg kell szokni, hogy most már nem azt kell nyomni, hanem a másik gombot. De ezt meg úgyis is meg lehet szokni gondolom. Nekem ez te... az új rendszer, ez jobban tetszik, mint a régi uh... ezt, ezt az X-ray meg még kivették úgy, hogy amikor lemegy az életre egy bizonyos csíkalá, ezt a jelzés, hogy hol, akkor jön be mind a két karakternek, vagyis hát, amikor lemegy annak a karakternek az élete az alá, akkor jön be egy ilyen fatal nevű valami, amit szintén úgy kell aktiválni, meghúzod a két triggert, és hogyha az betalál, az egy jó nagy sebzést így, így alul. Tehát ez nem a, nem a méterektől függ, hanem ahol, attól függ, hogy mennyi az életet. És ez nagyjából egyébként a verekedős filmeknél is uh, így, így párhúzom, mert ha belegondolsz, egy csomó verekedős filmnél az van, hogy hülyére verik az, az embert, és amikor már így tudod, alig, alig tud már látni meg minden, akkor így eszébe jutta, nem tudom, a... A, a kis titán, a az, nem tudom, a minden, Há, És akkor. Hú, és akkor most így bedühődik, és így leveri a másikat. A kábel valami ilyesmi ez a Fatal Blow nevű valami is, hogy jó, lemegy az életed, ott behúzod két triggert, és leversz egy akkor a kombót, ami leveszi az ellenfelednek a, nem tudom, egy egynegyed együttött hp ját így lazán, ha eltalálod, hanem akkor megszívtad. Nekem az a fura, hogy, hogy ebből a fatablóból kivették az x ray és hogy átrakták. Az mondjuk tetszik, hogy meccs közben, hogyha így nagyot bejutsz pont, akkor amikor az ellenfél kezd, akkor x ray kapsz, az, az jó pofa. Viszont nekem az a fura, hogy jó, mondjuk ezek a fatablóbok így is olyan rohadt véresek és olyan rohadt durvák, és esküszöm Nézed, és így közben egy Úristen, hát ez ki, ki az az elmebeteg, aki ilyeneket kitalál, hogy, hogy beleszúrod a szemébe, meg lehúzod a földre a láncsa, és még rálépsz a fejére, hogy átmenjen a koponyáján, meg ilyenek. Tehát ez nem is elég Igen, tehát így is nagyon véres, de hogyha még ebbe lenne x az még túl lenne szerintem. Ja, és pc n meg, meg kétszeresen megrépül az ember tőle, mert hogy ilyenkor leesik az FPS 30-ra. Tehát még azt mondja, hogy jó ég, milyen brutális. Te jó ég, csak 30 fps. Csak 30 fps. Meg a kriptában is 30 fps van. Én nem tudom miért. Tehát így. így. Manapság, amikor már a, egy csomó ugye, gamer monitorok vannak, 144 hz meg a videókártyák is kézadják magukból jobbára ezt a mennyiséget. Itt a játék az 60-ra van belőve, és amikor jön valami ilyen Speciális mozdulat, vagy kivégzés, vagy bármi, akkor meg leúrik 30-ra. Jó, majd biztos lesz. Uh, ilyen... A 10 is. Ilyen biztos, tudsz, hogy ki tudod blokkolni, majd igen. Valaki, valaki tett föl videót, hogy ő csinált egy módot hozzá, bár az nem tudom, hogy mennyire legális. Hogy nem tudom, lehet, hogy kivannólnak, hogyha ilyet használsz, és nem tudom, aztán próbáltam. Meg nem is nagyon láttam, hogy honnan lehet ezt leszedni, hogyha egyáltalán föl lehet ezt így tenni. De én nem is értem, ezt miért rakták be így. így gondolkoztam, hogy lehet, hogy azért, mert a Ugye a filmeknél még mindig 24-30 képkocka igen, igen. az, ami, az, ami a, a szokott lenni, de hogy így itt mi értelme van? Ez egy játék, meg, meg főleg egy verekedős játék. Tehát, nem lesz, lesz az, hogy filmszerűbb, egy... hogyha igen. a képkocka az leugrál 30-ra 60-ról. Lehet, hogy valami konzolport maradék egyébként az egész, és nem tudják átállítani. Bár őszíten kétlem, hogy ezt ne lehetne meg hogy a kriptában viszont stabilan 30 van, tehát nem is megy följebb. Ami ilyen fura. Lehet, Nem tudom, fél. szerintem ezt, ez, ezt azok találják ki, akik a, azt mondták, hogy a motion blur az a videojáték grafikájának a jövője. És minden játékba bele kell tenni, és ráadásul úgy tegyék bele, hogy ne lehessen kikapcsolni. Szerencsére, hogy azért ritkán csinálnak, hogy ne hát, Hála Istennek, igen, de azért még így is volt egy-kettő olyan, hogy, hogy nem tudod offolni. Pedig én, nekem minden játék indításom azzal kezdődik, hogy megyek az Options-be, és akkor kapcsolom ki a Motion Blur-t, meg a Bloom-ot, meg az ilyen hülyeségeket. hogy ja. itt az a vicces ennél a játéknál, hogy itt nem nagyon kell bemenned az Options-be, hanem az első indításnál kb. azt mondja a játék, hogy akkor most futtatne egy performance-tesztet. És így megnyomod, hogy oké. Okay és elkezd egy ilyen berekedést lemenni, nézd, hogy az hány FPS-en fut, pár ilyen tesztet tudod gondolom pár ilyen beállításokkal, és beállítja ezt, ami a legjobb a gépet. És utána egyébként a multinál ezt mutatja is, hogy aki ellenfeled, a felé mennyire jó a ping, meg hogy ő, neki milyen performanszal fut a, a cucc, tehát hány FPS, meg mit tudom én. Jól összerakták ezt a multiríjverek erős játékokhoz. És így, és így működik. Tök jó multiban játszani egyébként, mert oké, okay, hogy aki ellen játszol nagyjából a karakterét mondjuk, ha ismered is, nem tudod, hogy ő hogy fog vele játszani. Ja, persze, persze. Ez mindig ilyen érdekes. Mondom ezt úgy, hogy én sosem multiztam, tehát lehet, hogy ez valakinek, ja, persze, így működik. <gül> <gül> ez nekem így teljesen, teljesen új. No, Én szerintem nagyjából, jel <kül> a hangom, aminnyire lehet. Akkor nagyjából ki is végezt. Nagyjából ki is vége... voltál Igen. Igen. igen. <kül> ja. én, én, én azt mondom, hogy szerintem nagyon jól sikerült. És akik fikázzák, azokat tényleg így, tehát ez alapján, hogy hú, pénzt lehet benne költeni. Ezek egyrészt eddig egy ballangban éltél, vagy mi? <kül> én, nekem sokkal jobban zavar az, hogy kell majd vendem egy paszt is hozzá, ami 40 euró lesz. 40 euró, tehát nem olcsó, hogy a, hogy a következő karaktereket még megkapjam hozzá. De alapból is van 25 karakter, ami úgy nem egy rossz felhozatal. Például hát, egész minden. jók is a karakterek. Amúgy. Ha mindenhez meg akarsz lenni mindent, amit nyilván nem akarsz művér akarnál, akkor biztos sokat kell belekölteni, de hát így nem, nem igazán fogok. Így, olvastam mindenféle hozzászólást, amikor, tehát volt, ahol nem is nagyon írtak pozitívat a játékról, csak megjelent ez, hogy tudod, hogy ú, ennyit lehet benne költeni, és így jött így zsinórba a a hogy fú, mekkora rohadékok, mekkora izé, hogy hú, ez is lehúzás, az is lehúzás. Meg a kedvencem, hogy van az a hülye, aki még így is megveszi. <gül> <Nár> még <gül> még nézek mondom, <gül> Tehát ettől a játék az amúgy még jó. Tehát ezt a farmolást, hogy egy kicsit alakítanak a nehézségen, meg ilyesmi, meg ireszelgetnek rajta, akkor ez egy nagyon jó. Tehát az utóbbi évekre le, egyik legjobb verekedős játék a mortákomatok közül, meg, meg a tehát kiemelkedően a toppon van. Úgy én nem értem, hogy emiatt most miért kell lehúzni egy játékot, mert meg lehet benne venni pénzért a dolgokat. Tényleg, én úgy vagyok egyébként ezzel a mikrotranszakciós dologgal, hogyha egyrészt nem csorból a játék élményed. nem olyan dolgokat zárnak el, amit amineket feltétlenül kell ahhoz, hogy jól az magad a játékban. Én lehet, hogy valakinek a skin az, tehát hogyha nem lehet rúzsaszín flamingó mintás a sub akkor egyszerűen nem, nem, nem tud játszani, mert nem azért nem tudom, hogy van-e ilyen. Sokféle ember van, lehet, hogy ilyen is van. Biztosan ilyen én is. Ezért nem tartozom. Hát nem, de milyen szá... érdekes, hogy ezek a problémák akkor kezdtek el még jobban a felszílejönni, amikor a casual réteg egyre inkább utat tör magának. Ját... Na, most már a játék az, hogy játszol sokkal kell... jobban, sokkal jobban elfogadott, mint régen, és most már olyanok is játszanak, akik akik csak úgy leülnek, és azoknak lehet, hogy ez probléma, mert ők nem értik ezt az egész szituációt, ők csak azt látják, hogy pénzt lehet kell... Igen, ők csak azt látják, hogy megötte a 60 óriát a és rögtön itt van, hogy akkor ezért még fizes. Igen. És ők azt nem tudják, hogy most az egy skin vagy nem skin, de ők, ők elég... ezt nem mérik Igen. föl. Tehát el van nekik mondva. Ah. Meg ugye volt az a lootbox mizéria, hogy random lootboxokat, azokat már nem lehet pénzért venni. Igen. És ha megnézzen a Mortal akkor látszik is, hogy tényleg csak azt vehetsz pénzért, amit látod, hogy mi. Tehát itt nincs szerencsejátékes. Én azt szerencsejátékos dolgot se értem. Tehát most ez ugyanolyan, hogy a, hogy a csébe, hogy ládákat nyitsz. És akkor azért is ment a rinyálás. De baszki, abba is csak skinek vannak. Tehát, hogy most én elhiszem, hogy random meg minden, de attól, hogy te nyitsz egy alkászkin, nem leszel se jobb, se rosszabb játékos. a max csak pénzt tudsz keresni, mint a szerencsejátékkal. Beleinvestálsz, és vagy nyersz belőle, vagy nem nyersz belőle, de attól a játékélményed nem fog változni. Jajon. Nem fog senki pofán verni, hogyha nem költöz bele pénzt. Így van. De ez hát nem. most ezt magyarázhatod azoknak az embereknek, akiknek ez fontos, mert azoknak úgysem fogod tudni megmagyarázni soha az életbe. Jó. Én úgy vagyok vagy örülök neki, hogyha valami szki, tök jó kinézőt kinyitok, de nem dödök a kardomba, hogyha ha nincs és nem költök bele marasok pénzt, mondjuk. El tudom képzelni, hogy a játékipar nagy része úgy működik, hogy ő bizony mindent meg akar benne szerezni. Tehát van, aki, van, aki ilyen tényleg és valamikor egyébként nyilatkoznak is így, hogy az ilyen ócélés emberekre vannak, ezek specializálódva, hogy, hogy belőlük minél többet kisajtolni. Én is szeretek mindent megszerezni. Ne, de, de ne én... meg az új mrtákon, tehát először menjen el a pszichológushoz. Igen. <külüyor> Adja meg, hogy ez neki jelentse problémát. Vagy, vagy külön olyan verziót kéne megvennie, amiben nem lehet költeni mikrotanzakcióként. Ezt kéne kitalálni egyébként. Hát az, az könnyű. azt könnyű. Nincs bankkártyád, és megvan olda. De hogy így fizikailag képtelenség. Nem tetsz benne a másik skinbe, mert csak az van, ami van. Hát, de most ez meg megint Jó, De az mondjuk hülyességében én, én, én, én én te. én ezt inkább úgy fogom föl, hogy én tökre örülök, hogy a modern játékokban van miért játszani azon ki, tehát a játék élményen kívül is. Vannak extrák. És most az, hogy az, az, az extra az milyen, az már részletkérdés, de, de vannak benne olyan dolgok, amiket elérsz azzal a játékkal, amit, amit tíz éve is ugyanúgy játszottál, csak tíz éve nem kaptál érte lófaszpontot, se semmit, Igen, és, és, ha és ha akkor pénz se is semmit. Tehát, Igen. hogy ez csak extra tartalom. És ha megnézed egyébként ezzel fenn lehet tartani a játékos bázis érdeklődését, nem mindig kapsz el, amit a játékban, amikor játszol. Tehát Nincs az, hogy, át én már unom meg amúgy csak kapok benne semmit, hanem így ah, izé, farmolok még kicsit, és akkor ki fogom nyitni ezt a lárát, és akkor ez de jó lesz. És akkor elve úgy játszol, hogy tök jól elszórakozom, mert amúgy gondolom, szereted a játékot, ha megvetted. És még kapsz mindig hozzá valami pluszt, ami így ott tart, hogy, hogy meg nyitottál valami szart, ami semmire nem jó. De majd a következő izé. És ráadásul ide meg lehet betolni akármikor eventeket, vagy olyan skint, amit csak így szerezhetsz, meg csak úgy szerezhetsz, meg lehetne berakni még féle skint, tehát hogy folyamatosan. Itt vannak ezek a tornyok, amik óránként változó tornyok, meg mit tudom én, tehát mit így. Igen, úgyhogy én, én, van mit csinálni, de... én ennek örülök mindenki. A úgy napi, úgy napi küldetés, minká. például itt is van már napi küldetés, mint a motor, és is. Ugyanígy működik, hogy ha három napi küldetésed, és ha megcsinálod, akkor az kipörök ha meg nem csinálod napokig, akkor az a három berakodás akkor tényleg ösztönzik azt, hogy játsz játékkal, ott van a tutoriál, ami ösztönzi az újakat, hogy tanulj meg minél jobban játszani, meg tényleg elmutogat neked mindent. Ez még a 10 be is nagyon jól működött, mert itt a 11-ben még jobb lett tényleg ezekkel a, ezekkel a kiegészítésekkel. Meg berakhatod a gombok, gombkombinációkat, tudod, egy meccs közben, hogy kielezze a képernyőrőket, uh -huh. ugye ez is benne volt már a 10-be. Na még inkább a kezdők fele Még kicsit elkonyarodjunk így a, a mortákon, mert minőségéről, és beszélgessünk kicsit a, a fejlesztőkről. Most olyan cikkek is felröppentek, hogy mennyire szar volt a mortákon dolgozni, hogy, hogy mennyit túróráztak a fejlesztők, meg hogy nem tudom, ilyen, a nő nyilatkozott, hogy fú, ő nem is ment haza, meg tényleg volt, hogy pizsamában mászkáltak ott a, a fejlesztők, mert ott aludtak a kanapén, meg ilyenek is. Így, így nézek, hogy mondom. Mi nem egy át másik munkahelyre ennyire szóra neki. Ja, meg amúgy szerintem más hely is van, ahol ilyen. Tehát, hogy, tehát, meg, meg én ezt valahogy így képzelem el, főleg ez olyan lett, hogy egy magazinnak a leadás vége, hogy akkor bent vagy, és akkor bent kelleni. Ez az nem, úgy, meg... hogy a játék leadás végénél akkor ott kelleni folyamatosan, meg minden. Ja, meg ezek a cikkek szerintem nagyon salkítottak. Tehát most az, aki így nyilatkozta, hogy ott a pizsamában kell embereket látott, az nem azt mondta, hogy ő mászkátott ott mert bent tartották, és lehet, hogy az az ember például annyira szenvedésen csinálja a munkáját, hogy ő bizony inkább azt mondja, hogy én most ezt még befejezem, de most inkább itt maradok és megcsinálom. Tehát, hogy ő itt nem kényszerítette senki lényegében, csak meg akarta csinálni, mert kész akart vele lenni. Mert igen, meg lehet az, a... hogy mondjuk. Nekem is van ilyen egyébként, én is programozó vagyok, és nagyon, hogy, hogy nem hagyom abba a munkát akkor, amikor így le hogy egyre ritkábban van ilyen egyébként. És olyanok, így de mind, de volt olyan, hogy, hogy ezt a részt még befejezem, mert tudom, hogy ha most itt félbehagyom, akkor utána szarab lesz folytatni. Így tényleg, tehát játékfejlesztésnézés szerintem ott is simán van ilyen, hogy így látja az ember, hogy ú, ezt, még, ezt még most nagyon faszául összerakom, és akkor mit tudom, én bennmaradok még későig, és nem tudom. Ja, de cserébe egy napos mondjuk spórolsz. <kül> ja. Oké. Okay. Jó, hát most más És rá... meg is fizették őket persze, Én... persze, persze. Tehát, hogy, hogy más munkahelyeken is van túlóra. Meg, meg most oké, okay, most tegyük fel, mondták, hogy túlórázni kellett. Igen, de mondjuk lehet, hogy a játéknak a, tervezé, a tervezési fázisában meg mondjuk napi négy órát dolgoztak bent, és amúgy meg otthon lehettek, és gondolkodhattak, hogy most hogy legyen, hogy menjen, ez a rész, az a rész, az a rész. Tehát, hogy, hogy biztos voltak a részek, amikor meg nem annyira szakadtak meg a, a valódi munkában. Én meg a játék is annyira jól akkor, hogy én így képtelem, hogy mindenki szenvedett végig a fejlesztésén. Mert olyan nincs. Tehát ez elképzelhető tényleg, hogy akik nyilatkoznak, mondjuk egy ilyen kisebb csoport, de a nagy része az meg el volt. El volt Igen. a munkával. Nyilván dolgozni kellett sokat, de hát ez ilyen. Sok helyről halljuk egyébként, hogy a játékfejlesztőknek az élet azért elég kemény, mert sokat kell kódolni. Na hát, de ez, nem ez ilyen szakma, jön. úgyhogy most ezzel nem lehet mit kezdeni. A pékek meg korán kellnek. Tehát, hogy most pékek méhészak, meg mé korán A méhészeknek meg Azok már csípik a méheket, vagy a nem tudom. A csípik a méheket, igen. É, igen. <laughs> Na jó van, de szerintem akkor legyen ez a ja. szó. A csípik a méheket. Csípik a méheket a méhészek, igen. igen. A morták kombatosok meg. Igazából kiélhetik a játékba a kivégzés. Lehet, hogy egyébként azért ilyen brutálisak a kivégzések, mert, ú megint túlra volt. Na most berakok valami nagyon durva ja. játékba. Hogy találjunk ki durva a kivégzéseket? Képzeld azt, hogy a főnök az ellenfél. Ó, oh, akkor vágjuk ja, ketté, ja. itt belebelezek, meg nem tudom. Igen, igen. És ilyen a főnök így meg is jegyzi, hogy srácok, az elején csak kódoljatok valamit. A végén lesz még három óra, túl orra, na, akkor rakjátok bele azt a brutális kivégzést, amit tudom, hogy nagyon durván ki fogtok dolgozni, hogy a túl órába teszitek bele. Én nem tudom. Lehet azért sikerültek ezek ilyen jó. Mindegy. Én kíváncsi vagyok, hogy hogy fog haladni ez a Mortal Kombat, mert most ilyen pecsekkel biztos fogják így pofozgatni, meg berakják ezt, hogy a loot azért kicsit jobban lehessen úton, Mert elvédelk ezt az éját is azért tették bele, hogy azzal lootoljon az ember, de... Hát jobban szeretek játszói, verekedős játékkal, mint Ez Az kicsit jobb. Lehet, hogy ez a toronymászás nem nekem való, mert gyorsabban az AI fighter teresztire. Attól még mászhat tornyot, hogy a gép az jósabban csinálja. Ja, úgyhogy várjuk a ti hozzászólás is adatokat is, hogyha esetleg titeket nagyon zavar, hogyha Két-három milliót rá kell költeni, vagy 1,6 millió, nem tudom, ja, valami ami 1,6 millió De nem kell rá költeni, hát ez benne szép, nem muszáj. Nem, ez, én is ezt mondom. Én is kaptam, mert jó skineket amúgy. Na ugye. Hát én meg, én meg a Quake Champions-ba kaptam karaktereket így. Jel. Hát jó, azt hagyja engem az a békén. Jó, Aztán de most csak mondom, játszat. tehát hogy ott is van ilyen. Hallom, tehát hogy mondod, azért, van. mondom, hogy nem mondjad. Na jó, van, oké. Okay. <laughs> Befejeztem. Tényleg azóta játszottál azzal, amíg most Nem. Láttam. <gül> Pedig abban is van valami betől perszes, meg átézik a fejlődés Annyi jó játék, Igen, van. miért csináljátok ezt? Most például Mortal Kombat is tök jó lett. Meg kellett vennem, mert jó. Hát akkor a te játsszál vele, ne a, a mesterséges intelligencia. Így is nyomom. <gül> Fogom is majd még. Mondjuk így nem tudom, hogy a stream -e, tehát szoktam streamelni is, ugye? És enél a játéknál Kicsit azt érzem, mint a Morta, vagy, mint a, mint a nál hogy játszok én rendszer, rendszeresen a Hearthstone-nál, de ezt nem nagyon szoktam streamelni, mert hogy krumpli vagyok benne. Itt a Morta kombat és is azt érzem, hogy nem kéne streamelni, mert amúgyire nem vagyok jó. Páig néha leverek egy-két embert, és mégis hát, na, mégiscsak, mégiscsak megy ez hmm. valamennyire. Na mindegy. Szerintem kiveszéltük nagyjából mindent. És ahhoz képest, mennyi témánk volt, szerintem egész jól elhúztuk a, Így a időt, úgyhogy mindenki örülhet, hogy megvolt a... Hát egy kicsit megcsúsztunk, mondjuk. Quickplay-el. Múlt hétre nem nagyon volt témánk. Hát de téma se volt, meg... meg e... Ez a amúgy is, hogy hibáltok, nem küldötök. E, ez a... meg igaz. Igen. Várjuk már mikin. Miki. <laughs> Igen. Nem tetszik a túlóra, meg most is Igen. pizsamába vagyok. Igen. <laughs> Elkezdett, hogy ott jössz a mikrofon mellett pizsomában. Hát most, de amúgy honnan tudod, hogy nem pizsomában vagyok? Hát, pizsomában. Nem lehetek pizsomában. Nem tudom, csak nem látom, hogy el ja, igen, ez, ez így igaz. Na jó, van Reméljük, ti is pizsomában hallgattátok meg ezt a felmerülően fantasztikus és véres adást a mortákombatról és társairól. közelebb jövünk vissza. Remélhetőleg két hét múlva, ha nem két hét múlva, akkor arra ti nyilván. De <laughs> Sziasztok, Sziasztok.